Druon Az elátkozott királyok, harmadik kötet, korona és méreg. A történelem mindenkor feltevéseken alapuló tudomány. Daniel Rops Prológus Szépfülöbb halála után Franciaország a nyugati világ első államának számított.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 Egy hosszú uralkodás minden örömét. Első rész Franciaország királynét vár Búcsú Nápolytól A hatalmas Káztánó óvónak a Nápolyi kikötőre és az öbölre nyíló egyik ablakában álló öreg anyakirályné, a talpig fehérbe öltözött Magyarországi Mária, egy indulásra készülődő hajót figyelt. Érdes ujjával letörölte a pillátlan szemhéját megnedvesítő könnyet, és felsóhajtott. Most már meghalhatok. Jól használta fel életét. Király leánya, király hitvese, királyok anyja és nagyanyja volt, ivadékai számára biztosította dél- és közép-európa trónjait. Életben maradt fiai, mint királyok vagy uralkodó hercegek. Két leánya királyné. Magyarországi Mária termékenysége a hatalom egyik eszköze lett a kapetingek családfájának legifjabb ága. A szicíliai Anjou-ház számára. És úgy tűnt, hogy ez az ág épp olyan vastaggá fejlődik, mint a fa törzse maga. Ha Magyarországi Mária el is veszített hagygyermeket. Legalább megvigasztalhatta az a tudat, hogy közülük az egyiket, aki szerzetbe vonult, most készültek szenté avatni. Egy szentnek az anyja lesz. Mintha a föld királyságai túlságosan szűknek bizonyultak volna e polipkarú család számára. Az öreg királynő a mennyei királyságig tolta fel sarjait. Már elmúlt hetven éves és csak egyik unokája. Az árva Klemencia jövőjéről kellett még gondoskodnia. Most már ezen is túl volt. A vaskos testű hajó, amelyik a ragyogó napfényen elárasztott kikötőben 1315. június 1-én felszette horgonyát, a nápoi anyakirálynő számára politikája diadalát, s egyben a befejezett dolgok mélabúját jelentette. Szeretett Klemenciájának semmiféle földbirtok hozománya nem volt, csupán szépségének és erényének hírnevetette gazdaggá, és a 22 esztendős hercegnő számára mégis a legrangosabb szövetséget, a legkáprázatosabb házasságot sikerült megkötnie. Klemencia Franciaország királynéja lesz, így az Ansu hercegnők legszegényebbiek apja, a királyságok leggazdagabbját és minden rokona az ő hűbéresévé válik. Mindez olyan volt, mint az evangéliumi tanítások egyik példázata. Igaz, hogy Franciaország új királya, tizedik Lajos, amint hírlik, nemtólságosan megnyerő arcú, és jellemesen kifogástalan. Ej, az én férjem, Isten oldozza fel bűneit, sánta volt, mégis egész jól kiegyeztem vele gondolta Magyarországi Mária. Egyébként nem azért királyné valaki, hogy boldog legyen. Titkolt megdöbbenést keltett az a hír is, hogy Margit királyné meghalt börtönében, és hogy ez mennyire kapóra jött, mivel Lajos király nagy gondban volt, miként érje el házassága megsemmisítését. De hát miért kell odafigyelni minden rossz indulatú plegykára? Magyarországi Mária vajmi kevés szánalmat érzett az olyan asszony, főleg királyné iránt, aki megszegte a házassági kötelezettségeket. Semmi meglepőt nem talált abban, hogy Isten büntetése magától értetődően lesújtott a botrányos életű Margitra. Az én szép Klemenciám majd visszaszerzi az erénybecsületét a Párizsi udvarnál, gondolta. Bocsúzóul szürke kezével a kereszt jelét küldte a fényen át, majd hófehér fátyla és keskeny koronája alatt, görcsösen rángatozó arccal, merev, de határozott léptekkel, elindult, hogy bezárkozzék kápolnájába, megköszönni az ég segítségét, amelyel sikerül teljesítenie hosszú királyi küldetését, s hogy felajánlja az úrnak ama asszonyok nagy szenvedését, akiknek ideje lejárt. Ez alatt a száncsoványi, ez a hatalmas zömök, fehér és aranytestű vitorlás árbolcozatának csonkavitorláin az Anjou a magyar és a francia lobogóval mozgásba lendült, hogy elhagyja a kikötőt. A kapitány és legényei megesküdtek az evangéliumra, hogy utasaikat megvédik a vihar, a barbár kalózok és a hajózás minden veszedelmétől. A hajó órán, a napsugaraiban ott szikrázott keresztelő Szent Jánosnak, a vitorlás védőszentjének szobra. Az árbocok derekáig érő, csipkés oromzatú hajóbásztákban száz fegyveres, megfigyelők, íjászok, kőhajítók álltak készenlétben, hogy visszaverjék a tengeri kalózok esetleges támadásait. A hajófenék zsófolva volt élelemmel, A nehezékül szolgáló homokban Olajos meg boros amfórák álltak, Száz meg száz tojást temettek melléjük, Hogy frissek maradjanak. A sejemruhákat, ékszereket, Arany és ezüst tárgyakat Valamint a hercegnő nász ajándékait tartalmazó, vasveretes ládák, ott halmozottak a főárbóc és a hajófar közötti nagyterem falai mentén, ahol keleti szőnyegeken aludtak, a kísérő nemesek és lovagok. A rakparton csoportokba verődve állt nápoly népe, hogy végignézze a hajó indulását, amelyet a boldogság hajójának tartottak. Az asszonyok magasba emelték kisgyermekeiket. Ez alármás és családiasan meghitt tömeg, amilyenek a nápolyiak mindig is voltak, hangosan kiáltozott. Guarda come bella! Nézd, milyen szép! Isten áldja, Klemencia úrnő, legyen boldog! Isten áldja, ami hercegnőnket! Ne feledjen el bennünket! Donna lemenzát Nápolyban egyfajta legenda övezte. Jól emlékeztek apjára, a szép Carlo Martellóra, Nápoly és Magyarország trónjának örökösére. A költők, de főképpen Dante barátjára, erre a tudású zeneértő, fegyverforgatásban oly kiváló hercegre, aki 200 francia, provánci és itáliai nemes kíséretében járta a félszigetet minyáján egyforma, félig skarlát, félig sötét zöld színű öltözéket viseltek, és ezüst szerszámos paripákon lovagoltak. Azt, tar azt tartották, hogy a herceg Vénusz fia, mert birtokában volt a szerelemre csábító öt adománynak, az egészségnek, a szépségnek, a gazdagságnak, a szabadidőnek és az ifjúságnak. 24 esztendős korában vitte el a Pest is. Felesége egy Habsburg hercegnő, férje halálhírének hallatán ugyancsak meghalt, s ezzel a népi képzelet tragikus mitoszául szolgált. Nápoly a herceg iránt érzett gyengét szeretetét Klemenciára ruházta, aki felnőve a megszólalásig hasonlított apjára. A nyomornegyedek lakói áldották a királyi árvát, amikor személyesen ment közéjük alamiznát osztani. A Giottoi Iskola festői boldogok voltak, ha freskóikon megörökíthették tiszta arcát, aranyhaját és karcsú, hosszú, szép kezeit. A hátsó hajóbástya tetőzetét alkotó csipkés melvédről, harminc lábnyira, a víztükrétől, a francia király jegyese még egy utolsó pillantást vetett gyermeksége színhelyére. A régi casztello óvóra ahol született. A óvóra, -no a Masio Anginiora, ahol felnőtt. A csókokat dobáló nyüskős okaságra, A csillogó poros, nagyszerű városra. Köszönöm, felséges nagyanyám, nézett az ablak felé, amely mögött eltűnt Magyarországi Mária árnyéka. Nyilván soha többé nem fogom viszont látni. Köszönöm, hogy annyit tett értem. Mennyire bánkódtam, hogy huszonkét éves létemre még nincs férjem. Már nem is reménykedtem többé, s felkészültem, hogy kolostorba vonulok. Igaza volt, amikor türelemre intett. Íme most királynéja leszek egy hatalmas királyságnak, amelyet négy folyó öntöz, és három tenger övez. Unok fivérem az angol király, majorkai nagynéném, csehországi rokonom, sőt, még itt uralkodó Robert nagybátyám is, akinek eddig alattvalója voltam, Franciaországban fekvő birtokaik, vagy e koronához fűződő kötelékeik révén. Mind vazallusaimmá má válnak. Vajon mindez nem lesz-e túlságosan súlyos teher számomra? Örült és lelkesedett, de egyszeres mind elfogta az ismeretlentől való félelem, és az a zavartság, amely a sors visszavonhatatlan fordulatai idején, még ha azok felül is múlják az álmokat, eltölti a lelket. Népe kimutatja, úrnőm, hogy mennyire szereti, szólalt meg mellette egy kövér ember. De biztosíthatom, hogy Franciaország népe igen gyorsan és éppen így meg fogja szeretni. Elegendő lesz, ha megpillantják, hogy e búcsúhoz hasonló fogadtatásban legyen része. A kegyelmed mindig a barátom marad, búvél uram, felelte melegen klemencia. Szükségét érezte, hogy boldogságát másokra is kiterjessze, és mindenkinek megköszönje. Boville grófja, tizedik lajos küldötte, aki korábban a tárgyalásokat vezette, két héttel ezelőtt érkezett Nápolyba, hogy a hercegnőt Franciaországba kísérje. És kegyelmed, szinyor Bag... Balioni, ugyancsak jó barátom, fordult klemencia az ifjú Toszkán felé, aki Buvil mellett a titkári teendőket látta el, valamint az itáliai, bankoktól, az utazás költségeire kölcsönvet pénzzel gazdálkodott. A fiatalember meghajlással köszönte meg a dicséretet. Ezen a reggelen szemmel láthatóan mindenki boldog volt. A júniusi hőségtől kise megizzadt űkdubu a fülemögési mitotta fekete fehér sörényét. Megkönnyebbült és büszkeséget érzett, hogy küldetését bevégezte, s hogy ilyen pompás hitvest visz királyának. Gucso Balioni a szép maride titkos jegyeséről álmodozott, akinek egy sejmekkel és himzett ékességekkel teli ládát visz ajándékul. Nem tudta, helyesen tetteje, amikor a neflő lövőben működő bankfiókot kérte Tolomai nagybátyjától. Megelégedjék egy ilyen jelentéktelen kis üzlettel. E, mindez csak a kezdet. A helyzeten gyorsan változtathatok. Egyébként időm túlnyomó részét amúgy is Párizsban fogom tölteni. Az új királyné támogatása felől megbizonyosodva, Felemelkedését immár korlátlannak érezte. Marit már a királyné udvarhölgyének látta, ő maga pedig néhány hónapon belül a királyi palotában kap hivatalt. Kezét tőre markolatán nyugtatva, felszegett állal nézte a napfényben kitárolkozó nápolyt. Tíz evezős gája kísérte a hajót a tengerig. A nápolyiak látták, miként távolodik, s mint válik egyre kisebbé a vizenúszó, hófehér erőd. A vihar Néhány nap múltán a San Giovanni már csak nyikorgó, félig árbóca vesztett hajóváz volt, amely imbolyogva menekült a szélrohamok közepette, s miközben a hatalmas hullámok hátán hánykolódott, kapitánya mindent elkövetett, hogy a francia partok feltételezett irányában tartsa.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 A ruhás és ékszeres ládákat, a hercegnő arany meg ezüst tárgyait elsöpörte a tenger. A borbéi felcsernek, a bástyánál berendezett helysége zsúfolva volt betegekkel és sebesültekkel. A lelkész még száraz misét sem mondhatott, mert az oszcatartót, a kejhet, a szentkönyveket és a papi öltözékeket is elsodorta hullám.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 Mert Donnak Clemenza minden emberrel, szegényen és gazdaggal, nagyúrral és parasztal, egyaránt tisztelettel bánt, s mert ráadásul különösen udvarias volt boldogságának-e hírnöke iránt, jelenlétében gucsó lovagnak érezte magát, és büszkében viselkedett, mint akárhány nemes. Mint minden toszkánai, ő is képes volt bármely vakmerőségre, hogy egy asszony szemét felragyogni lássa.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 Klemencia hercegnő is példamutatóan viselkedett. A királyi vendégek részére a hátsó hajóbástya alatt fenntartott nagy terembe húzódva nyugalomra intette udvarhölgyeit, akik, mint megrémült báránykák, bégetve estek a falaknak, valahányszor megmozdult a tenger. Amikor klemencia megtudta, hogy a ruhás és ékszeres ládákat a víz lesodorta a fedélzetről, egy szokszót sem ejtett.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 mert estében egy vaskampó megsebezte. Félig ájultan véresen halázták ki. Csipőjén csontig felhasadt a hús. Azonnal az ispotályba szállították. Az ispotály. A férfiak nagy korterme Akkora volt, mint egy székes hajója. A háttérben emelt oltárnál mondtak Naponta négy szermisét.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 mert a hajó még a kikötőben is veszedelmesen imbolygott, a tenger mozgásától. Gucsi a nagybátyjának, Spinello tolomainek is ért. Jóval kevesebb dagályossággal számolt be a balesetről, és kérte talomait, hogy eszközöljön ki számára hitelt márszelyben. A gyakorta érkező látogatók kissé elszórakoztatták.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 Bogácsó igyekezett megnyugtatni barátját. Elvégre Neflő nem már egyik külvárosa, és Gucsó leveleit nem királyi lovasok továbbítják. A levelek átmennek az Avignoni, Lyoni, Troéi és a Párizsi Lombardok fog fogatváltó állomásain, ahonnan nem minden nap indul futár. Bokácsó barátom, kiáltotta guccsó.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 Ezt az erekét a hercegnő igen drágán vásárolta, az egyik ilyenfajta kereskedelmet zsidótól. Az aranyláncon függő erekét Gucsó tüstént a nyakába akasztotta. Ó, kedves sínyor Gucsó, suttogta Clemencia hercegnő, fáj a szívem, hogy itt látom. Elvégre két hosszú utazást tett Buvill úrral, hogy közölje a jó hírt, sokat segített nekem a tengeren,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 Ha történetesen nem annak születnek, amik, szerethették volna egymást. Bajós jelek A szép idő rövid ideig tartott. A nyugat-európában ezen a nyáron dúló szélviharok, zivatarok, kiégesők és özönvízként alázóduló záporok, amelyek már a tengeren elérték Clemencia hercegnőt, a Márselyből való indulását követő napon újra újrakezdődtek. Az oxen Provence-ban, majd az Orgoni kastélyban töltött pihenő után a kíséret valóságos felhőszakadás közepette érkezett Avignonba. A hercegnő gyaloghintóját tetőként borító festett bőrlap négy sarkán úgy ömlött az esővíz, akár a templomok vízköpőiből. Megeshet, hogy a drága pénzen újra készült ruhák, a szép új öltözékek tönkre mennek, a ládákat altáztatja az eső, a nápoi lovagok dúsan himzett nyergei szétmálnak, mielőtt még elkápráztathatnák Franciaország népét. De alig helyezkedtek el a pápai városban, papság kíséretében már is megjelent az Avignoni püspök. Dűész bíboros, hogy köszöntse Magyarországi Klemencia úrnőt. Ez a látogatás politikai jellegű volt. Jacques Duéz az Anjouház hivatalos jelöltje, a pápa választáson egykor a nápolyi udvar kancellárja volt, s annak idején jól ismerte Donna Clemenciát, aki a szeme előtt serdült fel. Hogy Clemencia hercegnő a francia király felesége lesz, ez kedvez az ügyének, és számított is egy kissé erre a házasságra, hogy annak révén megszerezhesse a francia bíborosok még hiányzó szavazatait. Duéz ő eminenciája hetven éve ellenére oly könnyedén szökkent fel a lépcsőn, mint egy ifjó dámvad. Diakónusai és kamarásai, hogy el nem maradjanak mögötte, kénytelenek voltak szaladni. Két kolonna bíboros kísérte, akik átmenetileg a nápoi érdekeket szolgálták. Hogy a sok bíbort fogadja, Bovéló lerázta ernyegységét, és visszanyerte követi méltóságát. Úgy látom, eminenciás uram, mondta a bíborosnak, régi ismerősként kezelve a főpapot. Úgy látom, ha valaki a nápói király unokahugát kíséri, könnyebben rátalál eminenciádra, mint az, aki a francia király utasítására érkezik. Most nem kell tűvé a környéket, hogy megtaláljam mert múlt télen eminenciás uram erre kényszerített. Boville megengedhette magának ezt a tréfálkozó hangot, a bíboros 5000 livriébe került a francia kincstárnak. Ez azért van, gróf uram, felelte a bíboros, mert Robert király álhatatosan kitüntetett jámbor bizalmával, és erényeiről híres unokahugának egyesülése a francia trónnal, Lehetővé teszi, hogy imáim végül is meghallgatásra találjanak. Bovil felismerte azt a különös, heves és mégis megtört, tompade hadaró és folytott hangot, amely a Bíborossal történt első találkozása alkalmával annyira meglepte. Dühéz Bovilhoz intézte szavait, de közben a hercegnő felé fordult és hozzá beszélt. Továbbá gróf Uram, folytatta, a dolgok nagy mértékben változtak. A francia országból érkezőkön már nem látni többé Marigny nagyúr árnyékát, akinek hatalma messzire elért, és nem bizonyult számunkra túl kedvezőnek. igaz -e, hogy Marigny hűtlenül kezelt számadásai miatt, még kegyelmed ifjú királya, akinek irgalmas lelkülete közismert, sem tudta megmenteni a jogos büntetéstől. Eminenciát tudja, hogy Márini úr a barátom volt, felelte Buvil bátran. Úgy vélem, inkább a hivatalnokai követtek el becstelenséget. Keserű volt látnom, hogy egy ilyen régi barát csupán gőgös makadsága miatt, hogy mindent maga irányítson, elveszejti önmagát. Én figyelmeztettem. De dühéz ő eminenciája még koránt sem végzett udvarias álnokságaival. Továbbra is Buvilhoz intézte a szót, és továbbra is Clemencia hercegnőre nézett. Lám nem kellett volna annyit nyugtalankodnia a ma házasság megsemmisítése miatt, amelyről annak idején ura megbízásából tárgyalt velem. A gondviselés gyakran teljesíti kívánságainkat ha egy kisé erélyes kéz is segít hozzá egy kevese. Mintha szemével és arcával akarta volna jelezni a hercegnőnek, Így módon figyelmeztetem önt, tudja meg kihez adják feleségül. Ha a francia udvarnál bármi aggasztja, forduljon hozzám. Bár az egyházi emberek sokat fecsegnek, olykor félszavakkal is meg tudják magukat értetni. Buvél sietett témát változtatni. A konklávé felől kezdte faggatni a prelátust. A helyzet változatlan, felelt edüjéz, azaz nincs konklávé. Több az intrika, mint valaha, de oly finoman szövik, hogy alig ha lehet kibogozni. A pápai bíboros kamarás minden eszközt felhasznál, annak bizonyítására, hogy nem tud egybegyűjteni bennünket. Tehát továbbra is szétszórtan élünk, egyesek Kárpentrászban, mások oránsban. mi magunk pedig itt, Kajetáni Vienben. Duéz tudta, hogy az utazóknak meg kell állniuk Vienben. Klemencia egyik nővérénél, aki a Vienni dauphin felesége volt, így hát csuttogva de ádázul sietett felsorolni vágyait, legfőbb ellenfele Francesco Kajetáni ellen. Öröm látni manapság azt a bátorságot, amellyel nagybátyának, Bonifác pápának emlékét védelmezi. De nem tudjuk feledni azt, amikor Nogaré lovasaival megjelent Ananyiban, hogy Bonifácot letaszítsa trónjáról. Miként hagyta magára Francesco eminenciás uram nagyon kedves rokonát, akinek bíborosi kalapját köszönhette, és hogyan menekült, Inasnak öltözve. Úgy tűnik hitszegésre született, Mint ahogy mások a papi hivatásra, Jelentette ki dühéz. Asszott beesett arcában Az Ag kor szenvedélyétől lelkes szempára gyogott. Szavai hallatán bárki azt hihette, Hogy Kajetáni a leggaládabb gaztettekre is képes. Volt valami ördögi ebben az emberben. És amint tudja, a démon mindenhová bejuthat, semmi nem okoz számára nagyobb gyönyörűséget, mint ha részt vehet kollégiumi üléseinken. A két kolonna ősi gyűlölettől át, áthatva mindenki iránt, aki a kájátáni nevet viselte vagy vérükből származott, erélyesen bólogatott. Jól tudom, folytatta Dűjéz, hogy Szent Péter trónja nem maradhat gazdátlanul a végtelenségig. Ez az állapot káros a világra. De mit tehetek? Fenajánlottam, hogy hajlandó vagyok vállalni ezt a terhet. Ha Isten engem jelöl ki, ha a legalázatosabb szolgáját óhajtja felemelni a legmagasabb helyre, alávetem magam az Isteni akaratnök. Hát tehetek ennél többet, grófuram. Nászajándékul az elixír első részének gazdagon színezett példányát nyújtotta át Donna Lemenzának. Dühéz ebben a művében a titkos tudományokat tárgyalta, és alig volt hihető, hogy az ifjú hercegnő akár egy sort is megért majd belőle. Ezután a bíboros szaporán ugrándozva ruganyos léptekkel távozott, prelátusai, diakónusai és kamarásai kíséretében. Már is úgy élt, mint egy pápa, s minden lehetőséget végsőkig kihasznált, hogy rajta kívül mást ne választhassanak meg. Másnap, amikor a hercegi lovasmenet a Valenci úton ügetett, klemencia hercegnő váratlanul buvirhoz fordult. Milyen betegségben halt meg Burgundi Margit úrasszony? kérdezte. A börtön ridegsége, úrnőm, s nyilván a védkei felett érzett bánat okozta halálát. Mire célzott a bíboros, amikor a gondviselésnek segítő erélyes kezet említette? Hug de Beauville kise megzavarodott. A maga részéről nem szívesen adott hitelt a Margit halálára vonatkozó közszájon forgó plegykáknak. A víboros különös ember, mondta végül. Úgy tűnik, mintha a latin rejtvényekben fejezné ki magát. Ez nyilván azért van, mert oly sokat tanult. Bevallom, magam sem tudom nyomon követni gondolatainak szeszélyes kanyargását. Azt hiszem, arra célzott, hogy a börtönben nagyon keserves az élet, ha a börtönő ragaszkodik az előírásokhoz, s ez a körülmény elegendő ahhoz, hogy egy asszonyi életet megrövidítsen. Éppen jókor eredt meg újra az eső, hogy megmeneküljön a további magyarázkodástól. A gyaloghintó függőnyeit le kellett bocsátani. Párnáin elnyúlva, az összvérek kocogásától elringatva, a fáradhatatlanul kopogó esőne szébe burkolva, Klemencia hercegnő Margitra gondolt. Így hát a számomra rendelt boldogságot egy másik asszony halálának köszönhetem, tűnődött. Úgy éreztem megmagyarázhatatlan módon kötődik ehhez az ismeretlenhez, ehhez a királynéhoz, akinek helyét ő fogja betölteni s akinek hibái csak úgy, mint bűnhődése, borzalmat és szánalmat keltett benne. Halálát bűnei okozták, s ez a halál csinál belőlem királynét. Mindebben egy önmagára vont ítéletet és bajós előjelet látott. A vihar, gucsó balesetes, az immár veszedelmessé váló eső, mind megannyi végzetes jel. Az útjukba kerülő falvak komor látványt nyújtottak. Az énséges tél után a termés már jónak ígérkezett, és a parasztok visszanyerték lelki erejüket. De a rossz időjárás néhány nap alatt elsöpörte az újjáélet reményt. A kiapadhatatlan víz mindent megrohasztott. A Duránsz, a Dróm, az Izére vize emelkedőben volt. A rón, amerre útjuk vezetett, veszedelmesen megduzzadt. Olykor vihartól kidölt fákat kellett félrehúzni az útról. Klemencia látta, mi éles az ellentét, kampánia, ahol mindig kék az ég és a kertek aranygyümölcstől röskadoznak, mege feldúlt völgy és az éjségtől félig elnéptelenedett, kietlen kis városok között. Északapra még rosszabb lesz. Zord, sivár országba megyek. Minden nyomort enyhíteni kívánt, lépten nyomon megállította gyaloghintóját, hogy alamisnát osztogasson. Bovél kénytelen volt közbeavatkozni, s igyekezett mérsékelni, e túlbuzgó Ha így módon folytatja az adakozást, úrnőm, annyink sem marad, hogy elérjük Párist. Így érkezett meg Clemencia Vienbe, be Beatrice nővéréhez, a Vienni tartomány Dofennyához, s ott tudta meg, hogy Tizedik Lajos hadba vonult Flandria ellen. Uram Istenem, suttogta, lehet, hogy mielőtt még láttam volna férjemet, őzvegy leszek? Lehet, hogy csupán azért jöttem Franciaországba, hogy a balsorsot hozzam magammal?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 Egy héten belül leigázza őket, s ott, ahol szép fülöp nem ért el eredményt, ő majd megmutatja, mire képes. Már látta önmagát, amint győztesként megtér a hadjáratból. Előtte győzelmi zászlók, ládái telve hadizsákmánnyal, meg a városokra kivetett adóval. És ez a győzelem nem csak apja emlékét homályosítja majd el, hanem elfeletteti első házassága,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 de cserébe súlyos adót vetettek ki ott tartózkodásokra és vállalkozásaikra. A lombárd bankárok és kereskedő kiváltságainak egy részét megvonták, majd Valoának a hitelezői előtt nemrég tett szép ígéretei ellenére egy később kétféle pótadót róttak ki ügyleteikre. A lombárdok ettől kezdve kevésbé jó szemmel nézték az új uralmat.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 Szépfülök annak idején ok nélkül bízott ilyen fontos hadtestet, 22 évét még be sem töltött második fiára. Poetyé bandériuma tulajdonképpen ellensúlyozta Valoá bandériumát, amely Valoá Anjou és mény katonáiból állott. A tényleges királyi birtokok területén természetesen egy másik, nagyobb hadi egység gyülekezett.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 Mint hogy tovább menni nem lehetett, itt ütöttek tábort az özönvíz kellős közepén. A Sáros hadjárat. A király hadiszállásán. A liliomokkal himzett tágas sátorban. Épp úgy taposták a sarat, mint másut. Tizedik Lajos legifjabb fivére, márs újonnan kinevezett grófja Károly. Valami nagybátyja Charles de Valois és Etienne de Morné kancellár társaságában Gaucher de Chatillon hat parancsnok beszámolóját hallgatta. A jelentés cseppet sem volt biztató. Chatillon, Porcian grófja és Krévek ura 1284, azaz Szép Fülöp uralkodásának kezdete óta volt a hadak legfőbb parancsnoka. Ott volt a körtréi összeomlásnál, És még jó néhány kemény ütközetben vett részt, Az északi határvonalon, Ahol élete során már hatodszor fordult meg. Sation 65 esztendős volt, Középmagas, jókötésű férfiú, Akit sem az évek, sem a fáradtság nem tört meg. A páncélból kimeredő ráncos nyaka, Félig zárt szemhéja, valamint az, hogy fejét lassan forgatta jobbra-balra, egy teknős békához tette hasonlatossá. Testi ereje, a harcban tanúsított bátorsága tiszteletet keltett, csak úgy, mint hadászati képességei. Túlságosan jól ismerte a háborút ahhoz, hogy szeresse, csupán politikai szükségszerűségnek tekintette. Szavait nem válogatta meg, és nem sokat törődött, kicsinyes hiúságokkal. Ször, mondotta, a hús meg az élelem nem jut el a sereghez, mert a társ, szekerek innen hat mérföldnyire megrekedtek a sárban. Ha pedig megpróbálják a kocsikat kihúzni, a kátyúból elszakad a lovak is az emberek már zúglódnak a koplalás miatt, meg a haraktól. Ahol még van mit enni, ott védeni kell az tartalékot, a szomszédoktól. A champagne és pörsi iászok épp az imént mentek őrre emiatt. Szép látvány lenne, ha felséget katonái, mielőtt még az ellenségre támadnának, egymás között kezdenék el a csatározást. Kénytelenek kénytelen leszek akasztani, az ilyesmit pedig nem szeretem. Egyébként a felállított bitófák nem töltik meg az üres bendőket. Már is több betegünk van, mint amennyit a borvéi felcserek el tudnak látni, s a munka zöme hamarosan a tábori lelkészekre hárul. Mindez már négy napja tart, és az idő nem akar javulni. Még két nap és nyakunkon az éhénység. Akkor pedig senki nem gátolhatja meg az embereket, hogy elneszökjenek élelmet szerezni. Minden megpenészedett, megrohadt, megróstásodott. Bizonyítékul megrázta a víztől csepegő sodron amelyet érkezésekor emelt le válláról és fejéről. A király idegesen szorongva, háborogva volt a sátorban. Kintről ordítozás és ostorpattogás hallatszott. Hagyják abba a lármázást, kiáltotta a civakodó. Az ember a saját hangját sem hallja. Az egyik fegyvernök felemelte a sátorponyva szélét. A szakadó eső, mint egy második függönyt vonta bejárat elé. Egy hatalmas hordóba harminc ló volt befogva. Az állatok bokáig merültek alatyakba. A hordó meg sem moccant. Hová viszik ezt a bort? kérdezte a király az agyagos, sárban csetlő botló szekereseket. Dártoán nagyúrhoz felelte egyikük. A cibakodó kigúvat szemmel bámulta a jelenetet, fejét rázta, majd szónélkül visszafordult. Hol is tartottam, szőr? kérdezte Gósár. Ma még talán akad némi innivaló, de holnap már nem számíthatunk rá. Éj, erélyesebben kellett volna kérnem felségedet tanácsom megfogadására. Előbb, és egy magasabban fekvő területen akartam megállni, ahelyett, hogy itt elmerüljünk a pocsolyában. Valóan a nagyuram és felséged maga is erőltette, hogy menjünk előre. Féltem meg, hogy meghunyászkodónak fognak tartani, és szememre vetik korom, ha ellenzem a had előre nyomulását. Nem volt igazam. Sár de Valois már felkészült a válaszra, amikor a király megkérdezte. És a flamandok? A folyó túlsó partján szemben állnak velünk. Épp annyian vannak, mint mi, s alig ha érzik jobban magukat, mint mi. Viszont közel az utánpótlásuk, és városaik lakosai támogatják őket. Ha netán holnapra apadna a víz, akkor is kedvezőbb a helyzetük, hogy támadjanak, mint nekünk. Charles de Valois vont. Ugyan, goshard, elkeseríti az eső, mondta. Kivel akarja elhitetni, hogy egy jó lovas roham nem téríti észre ezt a takácsokból verbúvál gyalogságot? Ha a páncélfalunkkal és lányzsaerdünkkel, megrohanjuk őket, úgy szétrebbennek akár a verebek. Valoág grófja a rátapadtsár ellenére is pompásan festett, a vértje felett viselt, aranyjal himzett sejem köntösében. Sokkal inkább királyi volt, mint maga a király. Mindenkinek, tehát a hat parancsnoknak is rokona volt, harmadik felesége, egy Sation lány révén. Látszik, sár, hogy tizenhárom évvel ezelőtt nem járt Körtrénél, vágott vissza Gosser. Kegyelmed akkor Itáliában a pápáért hadakozott. Én viszont láttam ezt a takács gyalogságot, ahogy kegyelmed nevezi a flamandokat, amikor szétverték túlságosan heves lovagjainkat s lerángatva őket késsel végeztek velük vértjükben. Még azzal sem törődtek, hogy foglyokat ejtsenek. Nos, akkor azt kell hinnem, hogy éppen én hiányoztam onnan, jelentette ki valóá a tőle megszokott nagy képűséggel. Most viszont itt vagyok. Morné kancellár már ifjúgrófjának füléhez hajolt. Nagybátyja és a hat parancsnok között nem sokára lángot vet a szikra, suttogta. Amint szembe kerülnek egymással, szemmel láthatóan eluralkodik rajtuk a harag. Az eső, az eső, dühöngött tizedik Lajos, hát mindig és minden ellenem fordul. Gyengelábon álló egészsége, egy apa, akinek dermesztő tekintéje 25 éven keresztül nyomasztotta, egy hűtlen, botrányos életű feleség, ellenséges miniszterek, üres kincstár, lázongó vazallusok. Aztán már uralkodásának kezdetén egy inséges tél, s végül a vihar, amely csak nem elragadta az új feleséget. A planéták micsoda szörnyű konstellációjában kellett születnie, amit a csillagászok sem mertek felfedni előtte, hogy minden elhatározása, minden vállalkozása balul üssön ki, s végül is legyőzessen, még csak nem is méltó viadalban, hanem víz és sár által, amelyben megfeneklik hadserege. Ekkor jelentették Sámpánybároina küldöttségét, akik Etienne de Sanfán vezetésével májusban kapott oklevelük módosítását kérték. Azzal fenyegetőztek, hogy ha tüstént nem teljesíti követelésüket, elhagyják a táport. Ezek is jól megválasztották a napot, kiáltotta a király. Ha a szállat fejteni kezdik, ingatta teknős béka fejét gosár. Megtörténhet, hogy az egész gombolyak felbomlik. A hadsereg minden egyes bandériuma sajátos arculatú volt. Ez részben eredeti tartományának jellegétől, részben vezetőjének egyéniségétől függött. Poátyi grófjának hatában szigorú fegyelem uralkodott. A sátrak szabályosan sorakoztak. A köztük vezető utat a lehetőség szerint feltöltötték és járhatóvá tették. Az őrszemek rendszeresen váltották egymást, és élelemben legalábbis egyelőre nem volt hiány. Amikor a szekerek elakadtak, poatjé parancsot adott, hogy a szükségletnek megfelelő élelmiszer mennyiséget osszák el a gyalogosok között, s úgy vigyék tovább. A katonák akkor szitkozódtak, de most áldották Fülöp nagyurat. Pojtyi nem csak a rendet, de a kényelmet is nagyra értékelte. Mielőtt sátrát felállítatta volna a farönkökkel borított földre, száz csatlóssal lefolyó árkot a terepen, és ezért ott nagyjából száraz maradt a talaj. Kárpitokkal elválasztott, több helyiségből álló sátra csak nem olyan pompás és tágas volt, mint a királyé. Mi alatt fivére a csampányi küldöttség miatt dühöngött, Poátijéi Fülöp egy tábori karosszékben üldögélt. Keze ügyében kardja, pajzsai és sisakja, és higattan társalgott főzászlós uraival. Kíséretének egyik lovag jelöltje felé fordulva kérdezte: Elolvasta-e Héron a ma Firenzei könyvét, amint arra kértem? Dan Dantedei Alikieri? Ő az. Úgy mondják, alaposan elbánt a családommal. Ezt a firenzeit igencsak párt fogolta Magyarországi Martel Károly, annak a klemencia hercegnőnek az apja, aki hamarosan megjö, hogy királynénk legyen. Szeretném tudni, mi mindent írt művében ez az ember. Elolvastam, nagy uram, elolvastam, felelte Edem Héron. Ez a Messer Dante azzal kezdi komédiáját, hogy harmincöt éves korában eltévedt egy sötét erdőben, ahol szörnyű fenevadok állták útját, és Messer Dante ebből kitalálja, hogy már nincs többé az élők világában. A poatjég rófja körül üldögélő bárok csodálkozva néztek egymásra. A király fivére mindig újabb és újabb meglepetést tartogatott számukra. Itt, a harcmező kellős közepén, ebben a fejetlenségben, egyszerre csak nem akadt egyéb gondja, mint költészetről csevegni, mintha csak párizsi palotájában a tűz mellett heverészne. Egyedül évrő grófja, aki jól ismerte unokaöcsét, s mióta alatta szolgált, napról napra többre becsülte, egyedül ő ismerte fel fülöp szándékát. Inkább szórakoztatni akarja lovagjait ebben a gonosztétlenségben, semmint engedje, hogy felforjon agyuk. Amíg verekedésre nem bíztathatja, addig álmodozásra készteti őket. A ládákon ülő Anshu de Joinville, Goyon de Borqué, Jean de Beaumont, Pierre de Garancier, Jean de Clermont, már is felragyogó szemmel hajolt előbbre, és hallgatta Hiron lovag lovagjelölt szavait Dante költeményéről. Ezek a marcona életmódjukban többnyire nyers férfiak rajongtak a titokzatos, természetfeletti dolgokért, és mindig hajlandók voltak hinni a csodákban. A legendák elkápráztatták őket, maga a látvány meglehetősen szokatlan volt. A vasba öltözött hallgatóság, amint szenvedélyesen lesi az itáliai költő bölcs allegóriáit, kételkedik az oly nagy szerelemmel övezett Beatrice úrnő szépségében, megborzunk Francesca de Rimini és Paolo Maletesta emlékétől, s váratlanul felröhög, mert 8. Bonifác néhány más pápával együtt a pokol 18. bugyrában sül a csalók és a szimóniások götrében. Ugyancsak jó módszert eszelt ki ez a penna forgató, hogy bosszút álljon az ellenségein, és enyhítse sérelmei felett érzett fájdalmát, nevetett poétiéi fülöp. És hová helyezte rokonaimat? A tisztító tűzben, agy uram, felelt a lovag jelölt, aki a többiek kérésére elővette a vastag pergamenre másolt kötetet. Nos, olvassa fel, mit írt erről Dante, vagyis inkább fordítsa le azok számára, akik nem értik az olasz nyelvet. Nem merem, nagy uram. Olvassa csak, ne féljen. Igen, fontos megtudni, miként vélekednek rólunk azok, akik nem szeretnek bennünket. Messzer Dante kitalálja, hogy egy hangosan nyöszörgő árnyékkal találkozik. Faggatni kezdi az árnyékot, hogy mi az oka fájdalmának, mire a következő választ kapja. Az én magvamból nőtt ki a fa, mely oly sötét árnyat vet a keresztény földre, hogy jó termést csak gyéren hozma. De, ha Doé, Lille, Gent és Burgess harcba kezdvén van mód bosszúra, nem fog késni, és attól ki mindent ítél, estve kérem ezt én. – Ej, ez aztán a jövő látás és teljesen megegyezik jelenlegi helyzetünkkel! – jegyezte meg Poitier grófja. – Ez a költő jól ismerte Flandriával kapcsolatos nehézségeinket. Folytassa! Kapet hugónak hívtak engem ott túl, s és fülöpök atya lettem, kik trónon ültek, frank uralkodókul. Egy párizsi mészárostól születtem, mikor kihaltak a régi királyok, Kivéve egyet, kit zártába tettem. Ez teljesen hamis, szakított a félbe poatjéig rófja, és kinyújtotta hosszú lábát. Ez csak rossz legenda, amit azért terjesztenek manapság, hogy árcsanak nekünk. Hugo francia herceg volt. A felolvasás alatt mindvégig nyugodtan, olykor gúnyosan kommentálta a hazájában immár hírneves itáliai költő támadásait a királyi ház ellen. Dante nem csak azzal vádolt a Szent Lajos fivérét, Anzu hogy meggyilkoltatta a nápolyi trón törvényes örökösét, de azzal is, hogy megmérgeztette aquinói Szent Tamást. Lám, anzsúrokonainkat is alaposan elintézték, jegyezte meg félhangosan Poitier grófja. Ám akit Dante a leghevesebben támadott, az a francia herceg, akinek számára a legsúlyosabb átkokat tartogatta. Egy másik Károly volt, aki behatolt Itáliába, Júdás lángyáját hozva, melyel Firenze gyomrát felhasítva tombol ha hiszen itt Valoán nagybátyámról van szó, meg a híres Toszkánai keresztes hadjáratáról, amikor a kereszténység egyetemes helytartója volt. Hát ez az oka a nagy megtorlásnak. Úgy látszik, Sárl nagy révén jó barátokra tettünk szert Itáliában. A jelenlévők összenéztek, nem tudták, milyen magatartást tanúsítsanak, amikor látták, hogy pohátyéi fülöp mosolyog és nyúlánk halvány kezével az arcát dörzsölgeti, ők is nevetni mertek. Pohátyé grófjának környezetében nem túl sokra becsülték valóan a gyurat. De nem csak Dante gyűlölte a francia hercegeket. Akadt azoknak más és épp oly ellenségük is, Méghozzá éppen itt, a hadsereg soraiban. 200 lépésnyire Połtyjé grófjának sátrától, a Burgundi grófság lovagjainak táborában, az egyik sátorban az alacsony termetű, szikár és zord arcú Longvi úr, egy félig szerzetesnek, félig katonának öltözött, különös személyjel tárgyalt. A spanyol országokból hozott hírei kedvezőek, Évrárt testvér mondta Jean de Longue. Örömmel hallom, hogy Kasztíliában és Aragóniában testvéreink visszakapták kommentáikat. Ők boldogabbak, mint mi, mert nekünk továbbra is titokban kell működnünk. Jean de Longue, a templomosok nagymesterének, Jacques de Molay-nak a kivégzett rokon örökösének és utódjának tekintette magát. Esküvel fogadta, hogy megbosszulja nagyvágyja vérét, és tisztára mossa emlékét. Szép Fülöp korai halála, amely teljesítette a nevezetes hármas átkot, nem csillapította gyűlöletét, átvitte azt a vaskirály örököseire, tizedik Lajosra, Poetyai Fülöpre és Mars grófjára, károlyra. Longvi, ahol csak tehette, kellemetlenkedett a királyi hatalomnak, aktívan közreműködött a bárói ligák mozgalmaiban és egyszer s mindent elkövetett, hogy titokban újjá szervezze a templomosok rendjét. Ezért igyekezett kapcsolatot teremteni a megmenekült testvérekkel, akikkel elismertette nagy mesteri rangját. Szívből kívánom a francia király vereségét, folytatta. Csak annak reményében jöttem a -e hadjárattal, hogy lássam, miként végez vele, és fivéreivel egy-egy jól irányzott törtöfés. A sovány, közelálló fekete szemű, a kínzásoktól megsántult évrárt a hajdani templomos megszólalt. Teljesítse kérését, Zsán mester, ha teheti Isten, de ha ő nem, akkor az ördög. Ne nevezzen engem itt, mesternek, tiltakozott Longvi. Hirtelen elrántotta a sátornyílást takaró ponyvát, hogy lássa, nem hallgatóznak-e. Két istálló szolgát, akiknek bűne mindössze annyi volt, hogy az eső elől a sátor eresze alatt kerestek menedéket. valami munka kergetett el onnan. Aztán ismét visszafordult Évrárthoz. A francia koronától semmi jót nem várhatunk. Az új pápától függ, hogy feltámasztják-e majd ismét a rendet, és visszaadják-e kommendáinkat. Itt meg a tengeren túl. Micsoda szép nap lesz az évrár testvér. A rendbukásáról csak nyolc esztendeje beszélhettek. Még kevesebb időtelt el azóta, hogy ítéletet mondtak felette, s alig tizenhat hónapja halt meg a mágián Jacques de Molay. Minden emlék friss, minden remény eleven volt. Longvi és Évrárt még álmodozhattak. Most tehát, Évrárt testvér, folytatta Longvi, menjen bár szuróba, ahol bár Grófjának alamizsnása, aki némileg hozzánk tartozik, klerikusként elhelyezik egy elmedet, hogy ne kelljen többé bujkálnia. Ezután Avignonba indul, ahonnan értesítették, hogy Düész Bíborosnak, ötödik kellemen, kreatúrájának ismét nagy esélyei vannak, hogy pápa legyen. Ezt pedig mindenáron meg kell akadályoznunk. Keresse meg Kajetáni Bíborost, aki szintén elhatározta, hogy megbosszulja nagybátyját, Bonifác pápát. Lefogadom, hogy örül majd jöttömnek, ha megtudja, hogyan segítettem a másvilágra Nogarét. Kegyelmed az unokatestvérek ligáját készül megalapítani. Pontosan, Évrárd, pontosan. Menjen hát Kajetánihoz, mondja el neki, hogy a Pireneusi félszigeten és Angliában élő testvéreink, valamint azok, akik Franciaországban rejtőzködnek, szívükben őt kívánják és őt választják pápának. Nem csak imádsággal, de minden eszközzel készen állnak támogatására. Én most az ő nevükben szólok. Kegyelmed mindenben, amit csak kíván, álljon a bíboros rendelkezésére. Odalent keresse meg Jean Dupré testvért. Ő sokban segítségére lehet. Útközben feltétlenül ki kell fürkésznie, hogy a környéken nem bújkál-e néhány testvérünk. Tarcsa feladatának, hogy kisebb csoportokban egyesítse őket. Újítassa meg velük esküjüket előírás szerint. Menjen hát, testvérem! A menlevél, amely szerint kegyelmét bandériumom alamizsnása, majd lehetővé teszi, hogy kijusson a táborból, anélkül, hogy kérdésekkel zaklatnák. A volt templomos a kapott menlevelet darocból készült csuhája alá, magas szárú bőrcsizmája szárába rejtette. Nyilván szűkében van a dénároknak, szólalt meg ismét Longvi. Igen, mester, a Longvi két ezüst pénzt vett elő tarsójából. Évrárt kezet csókolt neki, majd csántikálva indult el az esőben. A franciaországi bandériumhoz érve kiabálást, nevetgélést hallott. A sátrak között félig meddig fedetlen keblű asszony szaladt. Felkapott szoknyáját vörös hajára borította. Ingerkedő fegyveresek kergették. Az egyik ponyvával borított szekér hátuljában egy másik ribanc kellette magát. A ferde csípőjű évrárt környetten állt meg, s egy percig mozdulatlanul figyelte önnön izgalmát. Ritkán nyílt alkalma, hogy testi vágyainak áldozhasson. Nem az zavarta, hogy így célra használja fel mester obulusait, mint inkább az, hogy ilyen hamar hágnyakára az imént kapott pénznek. Helyleg fejebb majd koldulni fog, hogy folytathassa útját. Az irgalmasság gyakrabban át kenyeret, mint gyönyört. Megindult hát az örömlányok szekere felé. A zekér közvetlen közelében egy magas, vörös sátor emelkedett. Artoá három kastélyát hímezték rá, de tetején koncsel szászlaja lengett. Robert Artoá tábora semmiben sem hasonlított poatyié Itt az eső ellenére is olyan általános sürgölődés, lárma jövésmenés volt, hogy az már szinte szándékoltnak tűnt. Ez a hely inkább hasonlított egy zsip sem mint harci táborhoz. Ázott bőr, Megecetesedett bor, trágya és bűze csapta meg az ember orrát. Dártoá -a, a bandériuma részére kijelölt terület egy részét adta a hadat kísérő kalmároknak. Tehát mindenkinek, aki bálszíjat vagy új kart akart vásárolni, sisakforgót akart cserélni, vasból készült könnyögvédőt akart szerezni, vagy csupán egy kupa sört vagy lőrét akart felhajtani, annak ide kellett jönnie. A tétlenség a katonákat költekezésre csábítja. Vásárt csaptak hát Robert nagyú sátra körül, és D'Artoá úgy intézte, hogy az örömlányok is a közelben tartózkodjanak. Ajándékgyanánt felajánlhatott egyet-egyet barátainak. Ilyászok, nyílpuskások, lovászok, fegyverhordozók és csatlósok számára itt nem akadt hely. Azok vagy a maguk készítette lombsátrak, vagy a szekerek alatt húzódtak meg. A vörös sátorban nem esett szó költészetről. Egy mindig csapravelt hordó körül folyt a mulatság, nagy lárma közepette járt a kancsó kézről kézre, a ládák tetején perdült a kocka. A lovagok hozomra játszottak, és közülük nem egy, már annyit vesztett, hogy annak árán megválthatta volna magát, hanem fogságba esik. Bár Robert csak a Konsi és a Bömondló-Rogeri csapatok parancsnoka volt, bár Robert csak a Konsi és a Bömondló-Rogeri csapatok parancsnoka volt, mégis egy sereg. A maogrófnő bandériumához tartozó ártoái lovak tartózkodott sátrában, ahol a katonai rendszabályok értelmében semmi keresni valójuk nem volt. Robert a sátor középső tartórúdjának támaszkodva hatalmas termetével uralkodott a féktelen tivornyán. Tömpe orra, homlokánál szélesebb orcája volt, oroszlán sörényhez hasonló haját hátra vetette színű köntösére, és látszólag gondtalanul játszadozott egy buzogánnyal. Valójában ennek az óriásnak megsebezték a lelkét, és nem ok nélkül próbálta bánatát italba és hangoskodásba folytani. A flandriai háborúk nem sok jót hoztak az enyémnek. Magyarázta a körülötte áldogáló nemeseknek. Apám, Filip Gróf, akit kegyelmetek közül sokan ismertek és hűségesen szolgáltak. Persze, jól ismertük őt, igazi hős volt, bátor férfiú, bizonygatták Artoabárói. Nos, apám halálos sebet kapott a furni csatában. Most az ősátrában vagyunk, mutatott körbe széles mozdulattal Robert. Nagyapám, Robert Gróf, ó, a derék férfiú, a kegyes páró, mindig tiszteletben tartotta ősi hagyományainkat. Soha nem fordulhattunk hozzá úgy, hogy igazságot ne szolgáltatott volna. Apám halála után négy évvel, Kortrénál esett el. Úgy mondják, hogy két szerencsétlenséget mindig követ egy harmadik. Holnap talán, nagyuraim, engem dugnak a föld alá. A babonás emberek kétfélék. Az egyik soha nem emleget szerencsétlenséget, nehogy ezzel magára vonja a bajt. A másik szavakkal adóz neki, így reménykedve, hogy elháríthatja. Robert Dártoá a második fajtához tartozott. Komond tölts még egy kupával, ígyunk az utolsó napomra, kiáltotta. Erre nem iszunk, ha kell, saját testünk lesz a bástja, hogy megvédjük. Harsogták lelkesen a lovagok. Ha nagy uram nem élne, ugyan kivédené meg jogainkat. Minnyáján természetes uruknak tekintették Robert grófot, Báványozták is egy kicsit termete, ereje, étvágya és bőkezősége miatt. Szeretek volna hozzá hasonlítani, minnyájan utánozták. Látják, jó uraim, miképp jutalmazták a királyságért ontott tömérdek vért, folytatta Robert. Mivel nagyapám, apám halála után halt meg. Igen, ezért Fülöp királynak alkalma nyílt, hogy megfosszon örökségemtől, és Artoát, Mao adja, aki oly nagylelkűen bánik kegyelmetekkel, és az összes hírzonok. A kancellár, a kincstárnok, meg a többi segítségével tönkreteszik kegyelmeteket követeléseivel, de nem vesz tudomást jogaikról. Ha holnap harcba indulunk, snetán lándzsám elé kerülne valamelyik hírzon, kap majd néhány döfést, és nem a flamandoktól, jelentette ki Szóászre úr, egy bozontos, vörös szemöldökű vidám Robert D'Artois sokat ivott, de megőrizte élő képességét. A szétosztogatott bornak, a felajánlott örömlányoknak és annyi elfecsérelt pénznek határozott célja volt. Az óriás saját ügyeinek előbrevitelén munkálkodott. Nemes uraim, nemes uraim, mondta csillapítóa, most előbre való a király háborúja. Őfelsége lojális alatvalói vagyunk. S hogy ő mindenben elismeri jogos sérelmeinket, erről biztosítom kegyelmeteket. De ha egyszer véget ér a háború, nagy uraim, akkor azt javaslom, ne tegyék le a fegyvert. Ez kedvező alkalom lesz, hogy együtt tartsák embereiket. Így térjenek vissza ártóába, járják be a vidéket, kergessék el Maó megbízottait, és fenekeljék el őket a városok főterén. Én a királyi kamaránál támogatni fogom ügyüket, és ha kell, megóvom az érdekeimet sértő ítéletet, újra kezdem a pert. Egyben kötelezem magam, hogy érvényt szerzek hagyományainknak, épp olyan formában, amilyenek atyáim idején voltak. Így fogunk cselekedni Roberturam, uram, ezt fogjuk tenni. Szóasztra so, kitárta karját. Esküdjünk, nagyuraim, kiáltotta. Esküdjünk, hogy mindaddig nem hagyjuk el egymást, amíg kérésünket nem teljesítették, és amíg vissza nem kapjuk jó Robert urunkat, hogy ő legyen ártó a grófja. Esküszünk, zugták a bárok. Volt nagy ölelkezés és még több áltomás. Már alkonyodott, meggyújtották a fákjákat. Robert örvendezett, hogy az általa felbújtott Artoa ligát így késznek látja. Valóban ostobaság lenne másnap meghalni. Ekkor egy fegyvernök lépett a sátorba. Robert nagyoram, mondotta, a bandériumok vezetőit hivatják a királyi sátorba. Méghozzá tüstént. Amikor Datoa sietség nélkül belépett a király sátrába, már ott találta a hadak főparancsnokának meghallgatására készülődő bárók többségét. Az urak közül sokan már egy hét óta nem mosakodtak, és nem borotválkoztak. Békeidőben soha nem mulasztották volna el ilyen hosszú ideig a tisztálkodást. De a szenny hozzá tartozott a háborúhoz. Gossér Satillon már unta, hogy mindig ugyanazokat a nyilvánvaló igazságokat hajtogassa. Ezért rövidre fogta a szót, és csak nem tiszteletlennek tűnt az uralkodó iránt. Határozottan kedve ellenére volt ez a királyocska, aki maga döntött olyankor, amikor össze kellett volna hivatnia a tanácsot. Ha pedig egyedül kellett volna határoznia, gyűlést tartott. Gosár másféle módszerekhez szokott, olyan hat parancsnokhoz, amelyek nem adnak lehetőséget a fontolgatásra. Valóá, kék köntös a szegélyét elrendezve térdén, megszólalt. Igaz, amit Gosár mond, szőr felséges öcsém, valóban nem maradhatunk itt tovább, ahol egy időben károsodik az ember lelke meg a lovak szőre. A tétlenség épp olyan ártalmas, akár az eső. Elhallgatott, mert a király közben kamarásához Matyi Ríhez fordult, és valamit csúgott neki. De a civakodó csak a cukorkás dobozát kérte. Baj esetén szükségét érezte, hogy valami édességet szopogasson vagy ropogtasson. Kérem, folytassa bátyám, mondta azután. Holnap kora reggel el kell vonulnunk innen, folytatta Valóa. A folyón felfelé keresünk egy gázlót, hogy még az est beáta előtt ráronthassunk a flamandokra, és kivethessük őket állásaikból. Éhes emberekkel és takarmány nélkül tengődő lovakkal, kérdezte a hadak főparancsnoka. A győzelem majd megtölti a vendőjüket. Egy napig még kitarthatnak, de holnap után már késő lesz. Én pedig állítom, hogy kegyelmet holnap vagy lekaszaboltatja, vagy vízbe folytatja magát. Ha rám hallgat, akkor csapatainkat egy magaslaton kell ismét összevonni, valahol torné vagy Saint-Amand körül. Élelmet kell odavitetnünk, és meg kell várnunk, amíg lefolyik a víz való rokonom vágott vissza Valóá, hogy kegyelmet száz livröt vág zsebre naponta, amíg a királya haddal lovagol. Így hát persze nem sokat törődik a háború befejezésével. Valóá ezt a megjegyzést szellemeskedésnek szánta, ám a legérzékenyebb pontján érintett hat parancsnok azonnal felcsattant. Kötelességemnek érzem emlékezetébe idézni rokonom, hogy a hadak főparancsnokának utasítása nélkül még a király sem támadhat az ellenségre. Ezt az utasítást pedig ebben az esetben nem fogom kiadni. Természetesen a király bármikor leváltathatja a hadak főparancsnokát. Kínos csend követte el szavakat. Az ügy rosszra fordult. Lehet, hogy tizedik Lajos, valóá kedvét keresve, a hadak vezetőjét is meneszti, amint hogy elcsapta már innyit és szép fülök minden jogtudósát? Poetje grófja sürgősen közbeavatkozott. Fivérem, én teljesen osztom Gossár véleményét: csapataink képtelenek harcba szállni egy heti megfelelő táplálkozás nélkül. Nekem is ez a véleményem, szólalt meg Louis Dévről. Akkor hát soha nem büntethetjük meg ezeket a flamandokat, kiáltotta már Károly, aki tetszelgett abban, hogy valoát utánozza. A hadak a megvető pillantást vetett a király legifjabb fivérére. A Libuska, ahogy annak idején maga a szülőanyja, Johanna királyné nevezte, megszólalt. Most Sámpány grófja állt fel, és kijelentette, hogy másnap nem támadnak. Ha másnap nem támadnak, elhagyja a tábort. Lovagjai túlságosan nyugtalanok, és egyébként is csak két hétre hívta fegyverbe őket. Valóan széttárta két gyűrűs kezét, mintha azt mondaná, nos, látják de már kevésbé látszott eltökéltnek, és csupán hiúsága miatt tartott ki harcias álláspontja mellett. Visszavonulás vagy vereség, felség, lehet választani, mondta goser. A király még mindig nem döntött, hogyan határozzon. Annak idején ennek a kalandos vállalkozásnak csupán a gyorsasága nyerte meg tetszését. Ha a most a bölcsesség szavára hallgat, és hadait átrendezve más várakozik, ez még inkább késlelteti házasságát, s még inkább megterheli a kincstárt. Az pedig, hogy átgázoljon egy áradó folyón, vagy lovas rohamra induljon a sárban. Kezdetben nem is hitte, hogy támadni lesz kénytelen. Azt remélte, hogy félelmetes seregei láttán a flamandok harc nélkül is meghátrálnak. A Valoá mögött ülő Robert D'Artois nagy füléhez hajolva néhány szót suttogott. Valoá közömbösen bólintott. Csináljanak, amit akarnak, ő nem hajlandó részt venni a további vitában. Robert felállt, hármat lépett előre, hogy jobban uralkodjék a gyülekezeten. Szőr, kedves rokonom, kezdte fenn hangon, én átérzem felséget gondját. Nincs elegendő pénze, hogy fenntartson egy ilyen hatalmas és tétlenségre kényszerült csereget. Ráadásul új hitve se várja felségedet, akit már mi magunk is szeretnénk királynénknak üdvözölni, mint ahogy mielőbb szeretnénk felséget fején látni a koronát. Azt tanácsolom tehát, nem akacskodjunk. Nem az ellenség kényszerít bennünket visszavonulásra, hanem az eső, amelyben Isten akarata nyilvánul meg. Az ő akarata előtt pedig mindenkinek bármilyen hatalmas úr is, meg kell hajolnia. A mi mennyei urunk nyilván így ád felségednek, Hogy ne bocsátkozzon harcba, amíg fel nem kenték a szent olajjal. Felséget épp annyi dicsőséget arat egy szép koronázással, mint egy harci kalanddal. Pillanatnyanak tehát tekintsen el a gonosz flamandok megbüntetésének tervétől, de ha a felséged okozta félelmükben nem juhászkodnak meg, jövő tavasszal ugyanilyen számban térünk vissza leigázásukra. Az általános határozatlanságban a harcról való lemondásnak ez a radikális megoldása, amelyet egy olyan férfi terjesztett elő, akinek csatákban tanúsított bátorságát nem lehetett kétségbe vonni, megnyerte tetszését a bárok többségének és mindenek előtt a királynak. Tizedik Lajos újfent igazolva a megfontoltságának hiányát, sietősen és hálásan vetette magát, a dártoá jelezte kibúvóra. Bölcsen szólt, rokonom, jelentette ki. Az ég kinyilvánította akaratát, tehát térjen vissza a had, hogy nem tud tovább menni. Öblösebb hangot erőltetett, hogy királynak tűnjék. De Isten nevére esküszöm, jövőre, ha megérem, leigázom a flamandokat, és addig nem kegyelmezek nekik, amíg mindenben, amit csak óhajtok, alá nem vetik magukat akaratomna. Ekkor már egyéb gondja sem volt, mint az elvonulás. A hat parancsnok és poátjéi fülöp sokáig erőlködött, amíg meg nem tudta győzni néhány elengedhetetlen intézkedés szükségességéről. Többek között arról, hogy legalább néhány helyőrséget tartsanak fenn Flandria határán. Tizedik Lajos végig sem hallgatta őket. Már is indult. Valóá a visszavonulásban is megtalálta a számítását. Vajmi csekély befektetéssel sikerült öregbítenie hősi hírnevét. Dártoának még több haszna származott az ügyből. A félbeszakadt háború kedvezett ligájának. A király sietsége szinte járványos méreteket öltött. hogy a sárbaragat felszerelés elszállítására nem voltak szekerek, másnap reggel mindent felgyújtottak. Sátrakat, bútorokat és minden más felszerelést. Így lakadták jól rombolás vágyukat. Az elcsigázott sereg nagy területen maga mögött hagyva a zuhogó esővel tacoló, füstölgő paráshalmokat, még aznap este elérte turnét. Jöttük re a megrémült lakosok, bezárták a város kapukat. Senki nem követelte, hogy kinyissák. A király egy kolostorban kért szállást. Két nap múltán, augusztus 7-én, 10. Lajos már Szóászomban volt, ahol aláírta a rendeletet, amely véget vetett a hadjáratnak. A koronázás előkészületeivel valóát bízta meg. Franciaország hadilobogóját Fülöp fivérével küldette vissza a Saint-Denisbe, és ugyancsak vele hozatta el a kardot, meg a koronát. A hercegek Reims és Troyes között találkoztak ismét, hogy együtt induljanak magyarországi lemencia fogadására. Czivakodó Lajosnak mindössze két hétre volt szüksége, hogy második házassága kosarába tehesse, annak az általa vezetett hadjáratnak, feledhetetlen nevetségességét, amelyet nem is neveztek másként, csak sáros hadjáratnak. A Bájital a két összvér hordozta könnyű gyaloghintó, előtte szolgák szaladtak, megállt a Maukoncell utcai Artoá palota tágas udvarán. Beatrice de Hirsson, Artoá kancellárjának unokahuga, Mau grofnő udvarhölgye lépett ki belőle. Senki nem hitte volna, hogy ez a szép barna lány csaknem negyven mérföldet utazott két nap alatt. Ruhája alig gyűrődött meg. Arca sima és üde volt, Mint aki most ébredt álmából. Egyébként a gyaloghintó ringása közben A jó takarók alatt valóban átaludta az út egy részét. Hosszú lábszáraival, kidomborodó keblével Begyesen lépkedett. Járása lassúnak tűnt, Mert nyújtott léptekkel egyenletesen haladt. A leány egyenesen úrnőjéhez ment. A grófnő asztalnál ült és második étkezését fogyasztotta, amelyre rendszerint terciatáján került sor. Íme, úrnőm! adott át Beatrice a grófnőnek egy szaruból készült apró szelencét. Hogy van, Johanna leányom? Az udvarhölgy vontatott, szokása szerint kiség gúnyos orhangon válaszolt, még olyankor is, amikor semmi oka nem volt a gúnyolódásra, és váratlan szüneteket tartott az egyes szavak között. Poachyé grófnéja jól van, úrnöm, olyan jól, amennyire csak lehet. A dördeni tartózkodás nem viselte meg túlságosan. Az őröket megnyerte magának. Arcbőre tiszta, és csak keveset fogyott. A reménység élteti, valamint úrnőm gondoskodása. A haja? kérdezte a grófnő. Egy éves haj, úrnőm, nem olyan hosszú még, mint egy férfiéde, de mintha sűrűbb lenne, mint régen. Tehát mutatkozhat társaságban? Fátyollal az arca körül minden bizonyjal. Hamis fonatokkal is ékesítheti magát. Hamis fonatokkal nem lehet ágyba feküdni, jegyezte meg Mau. Nagyokat kanalazva nyelte le a szalonnás porsóleves maradékát, s hogy ínyét felüdítse, egy kupa ártoái borral öblítette le. Ezután felnyitotta a szaruból készült szelencét, és szemügyre vette a benne lévő szürke port. Mennyibe kerül ez nekem? 22 livr. A fenébe. Ezek a varázslónők ugyancsak drágán mérik a tudományukat. Sokat kockáztatnak. És mennyit tartottál meg belőle magadnak? Jóformán semmit, úrnőm, csupán annyit, hogy megvehessem azt a skarlátszínű ruhát, amit úrnőm megígért, de nem adott meg. Mao nő nem tudta elfojtani mosolyát, ez a lány tudta, hogyan kell szót érteni vele. Bizonyára üres a hasad, kóstold meg ezt a kacsapástétomot, mondta, és saját magának is lekanyarított egy vastag szeletet. Aztán visszatérve a szaru szelencére hozzátette. Én hiszek az olyan méregben, amelyik megszabadít egy ellenségtől, de nem bízom az olyan varázszerben, amellyel meg lehet nyerni az ellenfelet. Ez a te ötleted nem az enyém. És mégis állítom, úrnöm, hogy hinni kell benne. Ez itt igen jó szer. Nem birka agyvelőből csinálták. Kizárólag növényekből előttem készült. Előbb elmentem Dordánba, ahol egy kevés vért vettem Johanna urasszony jobb karjából. Ezt a vért elvittem ahhoz a személyhez, akit már említettem. Izabel de Férinhez, aki elvegyítette verbénával, gyöngyvirákkal és lestjánnal. Ez a Férin aztán elmondta a varázsigéket, a keveréket egy friss téglára öntötte, majd körisfa fa tüzénél elégette, hogy ez a port legyen belőle, amelyet hoztam. Most nincs más hátra, mint hogy a port valamely italba keverve megitassák poatjé grófjával, és úrnőm csak hamar látni fogja, hogy a gróf újfent szerelemre lobban felesége iránt. Olyan gerjedelemmel, amit semmi nem csillapíthat többé. Úrnőm, ma reggelre várja a gróf látogatását, nem de? Igen, Tegnap este tért meg a hadjáratból, s kérettem, hogy keressem fel. Akkor már is belekeverem a varásszert a hipokrazba, amivel úrnőm majd megkínálja vendégét. A hipokrász erősen fűszeres és sötét színű, a port nem lehet észrevenni benne. De úrnőmnek azt ajánlanám, feküdjön ágyba, mert ha betegséget tettet, megfelelő ürügye lesz, hogy ne kelljen innia. Jó lenne, ha nem inna ebből az italból, még beleszeretne a leányába, Johanna urasszonyba. Ez mindenképpen szerencsés ötlet, ágyban fogadni és gyengélkedésemre hivatkozni, helyeselt Ártoá grófnője, így őszintében meg lehet mondani bizonyos dolgokat. Elvitette az asztalt, hálóköntöst kért és ágyba feküdt. Magához hivatta Thierry de Hirsond, valamint a palotában lakó unokaöccsét Henri de szállit, s velük együtt grófsága ügyeivel kezdett foglalkozni. Valamivel később Poitier grófjának érkezését jelentették. A szobába lépő fülöp, mint rendesen, most is sötét ruhát viselt, gémlábára csizmát húzott. Fejét a taréjős sapka alatt kissé félre billentette. Ó, kedves vőm, kiáltott fel Mao, mintha csak megváltó jelent volna meg előtte. Mennyire örülök jöttének. Tudja-e, hogy mivel foglalatoskodom? Vagyonom állapotáról akarok meggyőződni, hogy tolba mondhassam végrendeletem. Életem legrosszabb éjszakáját éltem át. Gyötrelmes halál félelem kínzott. Nagyon féltem, hogy meghalok, mielőtt még feltárnám kegyelmed előtt lelkemet mert a történtek ellenére is anyjai szívvel szeretem. Hogy az elhangzott hazugságok következményeit elhárítsa fejéről, kebléből egy aranyláncon függő, érem formájú kis erekjét húzott elő, és ájtatosan megcsókolta. Szent drón, óvjon meg! Csúsztatta vissza az érmet inge alá. Kényelmesen elhelyezkedve a brokátpárnák között, pufók, piros arcával, széles vállával, húsos karjával, Mau a robosztus egészség jeleit mutatta. Legfeljebb egy-két pintvért kellett volna csapoltatnia magából. Nos, ez most elkezdi a komédiázást, gondolta Fülöp. Mind természete, mind megjelenése tökéletesen egyezik Robertéval. Azért gyűlölik egymást, mert túlságosan hasonlóak. Fogadni mernék, hogy azonnal Robertra tereli a szót. Nem tévedett. Máut üstént pocskondi kezdte gonosz unoka öcsét. Cselfogásait, intrikáit és ellene bőszített ligáját. Mind Mao, mind Robert számára a világ minden megnyilvánulása ártoágrófsággal volt összefüggésben, melynek birtoklása miatt immár tizenhárom esztendeje marakottak. Gondolataik, intézkedéseik, barátságaik, szövetségeik, még szerelmeik is valamiféle módon ehhez a harchoz kapcsolódtak. Az egyik csupán azért csatlakozott egy táborhoz, mert a másik az ellentáborhoz tartozott. Robert csak akkor támogatott egy királyi rendeletet, ha a Mao helytelenítette. Mao már eleve ellenséges érzelmeket táplált Magyarországi Klemencia iránt. Csupán azért, mert Robert pártfogolta ezt a házasságot. Ez a minden egyetértést és megegyezést kizáró gyűlölet meghaladta a kiváltó okát, s a kérdés önként adódik. Nem létezette valamely fonák, szenvedély a két óriás között, amiről ők maguk sem tudtak, és amitán inkább lecsillapult volna a vérfertőzésben, mint a háborúskodásban. Gonosságaival csak sietteti halálomat, panaszkodott Mao. Megtudtam, hogy Robert összecsődítette vazallusaimat, akik felesküdtek ellenem. Ez zavarta meg kedélyemet, és hozott olyan állapotba, amilyenben vagyok. A halálomra esküdtek nagy szólalt meg Thierre hírszony. Poátieri Fülöp, a kanonok kancellára pillantva látta, hogy nem Maót, hanem ez a pap betegedett bele a félelembe. Hadba akartam szállni, hogy rendetterem csak a bandériumomban, kezdte újra Mao. Amint látja, előkészítettem hadifelszerelésemet. A szoba egyik sarkában álló, terebélyes bábúra mutatott, amelyen acélsodronyból készült hosszú ruha, s azon egy Artoá címerével himzett sejemköntös volt. A bábu mellett sisak és vaskesztyű hevert. Mao felsóhajtott. Sajnálta az elszalasztott alkalmat. Nagyon szeretett férfi módjára lovagnak öltözni. Aztán értesültem a dicső hadjárat dicstelen végéről, amely a királyságnak oly sok pénzébe és a becsületébe került. Bízvást elmondhatjuk, hogy kegyelmet szegény fivére nem valami szerencsés. Amibe belekezd, mindenféle sikerült. Úgy mondom, ahogy érzem, kegyelmedből jobb király lett volna, és a nagy kár minnyájunk számára, kedves vőm, hogy másodiknak született. Atya, Isten legyen hozzá irgalmas, gyakran sóhajtozott emiatt. A náltoronyban kipattant botrány és Johanna durdánbeli elzáratása óta, pohátyi grófja csak nyilvános ceremóniák alkalmával látta anyósát. Szép fülöp temetésén vagy a perek kamarájának gyűlésein magánemberként soha nem találkozott vele. Egymás jelenlétében mindketten hidegen viselkedtek. Kapcsolatuk újrafelvételére most igen tág lehetőség kínálkozott. Mao ugyancsak nem fukarkodott a hízelgéssel. Közelebb intette vejét az ágyához. Hirzon és Szália az ajtó felé húzódott. De nem, derék barátaim, kegyelmetek nem feleslegesek itt. Tudják jól, hogy nincs titkom kegyelmetek előtt, szólt hozzájuk Mau. De ujja egy mozdulatával jelezte, hogy távozzanak. A nagyoraknál nem volt szokás négy szem közt fogadni a látogatót. Lakosztályukban sohasem voltak egyedül, ott állandó volt a jövésmenés, Rokonok, bizalmasok, vazallusok és szolgák sűröktek forogtak körülöttük. A találkozások általában mindenki szemel zajlottak le, de leginkább egy belső szolgálatra rendelt nemes vagy egy udvarhölgy jelenlétében. Ilyen helyzetek tették szükségesé a célzást és a félig kimondott szavakat. Ha két főrangú személy visszavonult egy ablak mélyedésbe, és halk csevegésbe merült, kíséretük tagjai elfordultak ugyan, de csak hamar bosszankodni vagy nyugtalankodni kezdtek. Minden zárt ajtó mögött folytatott összes összeesküvés jellege volt. Mao pedig éppen ilyen jelleget akart adni a poetyéig gróffal való beszélgetésnek, már csak azért is, hogy némileg kompromittálja és hogy jobban belevonja a saját játszmájába. Amint magukra maradtak, feltette a kérdést. Milyen érzelmekkel viseltetik Johanna leányom irán? Mint hogy Fülöp késett a válaszszal, mához elkezdte védőbeszédét. Kétségtelen, hogy Burgundi Johanna helytelenül, méghozzá igen helytelenül járt el, amikor férjét nem avatta be a királyi házat meggyalázó hálószobatitokba, és cinkosává lett a bűnösöknek. Akarattal vagy akaratlanul, ki tudja. De ő maga testileg nem védkezett, a házasságot nem árulta el, ezt mindenki elismerte, még maga Fülöp király is. Haragja ellenére. Meggyőződött róla, hiszen Johannának külön tartózkodási helyet jelölt ki, és soha nem említette, hogy ott élete fogytáig kell raboskodnia. Tudom, ott voltam a Mobassoni tanácskozáson, vágott közbe Poetje grófja. Szeretett volna véget vetni a keserű emlékek felidézésének. És hogyan is csalhatta volna megkegyelmedet Johanna? Hiszen szereti, csak is kegyelmedet szereti. Emlékezzék csak, hogyan kiáltozott, amikor a fekete szekéren vitték. Mondják meg Fülöp nagyurnak, hogy ártatlan vagyok. Nekem az anyának még mindig sajog a szívem, hogy mindezt látnom kellett. Johanna tizenöt hónapja él Dordánban. A gyontatójától tudom, hogy soha egy rossz szót nem szólt kegyelmed ellen. Csupán szerető szavakkal emlegeti, és kéri Istent, hogy ismét fordítsa felé a kegyelmet szívét. Biztosítom, hogy kegyelmednek sok másnál hűségesebb, odaadóbb asszonya van. És ez az asszony súlyosan megbűnhődött védkeiért. Minden bűnt, minden rosszat burgundi Margitra hárított. Annál is inkább, mert Margit egyrészt nem tartozott közeli rokonságához, másrészt már nem volt az élők sorában. Margit volt a bűnös, a szemérmetlen, a szajha. Margit, aki magával rántotta blankát, ezt a szegény, tudatlan gyermeket. Margit, aki kihasználta Johanna baráti érzelmeit. De Margit számára vajon nem lehet-e némi mentséget találni? Annak reménye, hogy valakiből Navarra királynéja lesz, koráncsem elegendő, és melyik asszony nem keseredett volna el egy olyan férjtől, amilyet Margit kapott. Maó kifejezetten a civakodót tartotta bal szelencséje elsőrendű felelősének. Azt hiszem, fivéren nem túlságosan erőteljes. Ellenkezőleg, nekem mindig úgy mondták, hogy ezen a téren megállja a helyét, ám bár kis és erőszakos, de egyáltalán nem tehetetlen, felelt bohátyi grófja. Kegyelmed nem ismeri annyira a bizalmas női titkokat, mint én. Nehézkesen felemelkedett párnáiról, és egyenesen veje szemébe nézett. Beszéljünk nyíltan fülöp, mondta. Mit gondol? A trón örököse, a kis navarrai Johanna, Lajos gyermeke, vagy Margit szeretőjétől való. Poatyéi Fülöp egy pillanatig az állát dörzsölte. Nagybátyám, sárda vállomá azt állítja, hogy fattyú, felelte, és Lajos viselkedése, ahogy távol tartja magától a gyermeket, látszólag az ő véleményét támasztja alá. Mások viszont, mint Évrő nagybátyám vagy a burgundi herceg, természetesen törvényesnek tartja. Ha valami baj érné Lajost, akinek az egészsége meglehetősen gyenge lábon áll, kegyelmed abban a percben második lenne az öröklés rendjében. De ha a kis Johannát fattyúnak minősítik, amint hogy mi is annak gyanítjuk, akkor kegyelmed az első, és kegyelmed lesz a király. Kegyelmet uralkodásra termett fülö. A nápolyból érkező feleség talán ád örököst fivéremnek. Ha ugyan Lajos nemzőképes, vagy ha Isten elegendő időt adj neki erre, hangsúlyozta az utolsó szavakat. Ekkor lépett be Beatrice Hirszon. Egy tálcán karcsó füleskancsót, aranyozott ezüst serlegeket és egy cukorkával teli kejhet hozott. Mao türelmetlen mozdulatot tett. Ez a lány igazán jött. De az udvarhölgy nem zavartatta magát, siettség nélkül töltötte meg a serlegeket, majd Hippokrasszal és cukorkával kínálta poatjégrófját. Mao gépiesen nyúlt az egyik serleg után, de Beatriz egy pillantására visszakapta a kezét. Nem iszom, túlságosan beteg vagyok, szédülök és émelyek a gyomrom. Paltyi elgondolkodott. Az utóbbi hónapok során ő maga is gyakran gondolta az öröklés lehetőségére. Most pedig maó nyílt szövetséget és támogatást kínált neki, arra az esetre, ha tizedik lajos eltűnne. Beatrice de Hirston kiment a szobából. A Fülöp, mentse meg Johanna leányomat a halától, este kelve kérem, kiáltott felszenvedélyesen Mao. Ő nem érdemelt ilyen sorsot. De hát ki fenyegeti az életét, kérdezte po atyé. Robert, mint mindig, Robert, felelt a grófnő. Megtudtam, hogy összejátszott kegyelmed Izabella nővérével, és együtt tervelték el leányaim és Margit vesztét. A magam szemével láttam ezt a nyomorultat. Éppen ott, ahol most kegyelmed látom, amikor személyesen jött hozzám, és sajnálkozó képpel jelentette a szerencsétlenséget. Én őszintének hittem, ő meg, a görény a száját nyalogatta. De mindez nem hoz rá szerencsét, mint ahogy Izabellára sem hozott. Férje ismét elveszítette Skóciát, és továbbra is bűnben hentereg a teherhordó munkásokkal. Egy pillanatra elhallgatott, mert poatjé rövidlátó szeméhez emelve a serleget, vizsgálgatta annak cizellált díszítését. Aztán Mao ismét rákezdte. De Robert ez a sátán azóta mást is művelt. tudja -e, hogy azon a napon, amikor Margitot holtan találták, Robert hajnalban járt járt környékén? Valóban? kérdezte pohátyi, különösebb meglepetés nélkül. Neki is megvoltak a maga értesülései. Ivott egy kortyot a fűszeres borból, láthatólag ízlett neki az ital. Blanka, akit egy toronyba zártak Margittal, mindent hallott. Azóta a szegény gyermek olyan, mint az őrült. Néhány nappal ezelőtt üzenet érkezett tőle. Figyeljen rám, Fülöp, Robert meg fogja ölni őket, egyiket a másik után. Nyílt kártyákkal játszik. Ő most tetszése szerint cselekedhet, és mindent megkaphat a királytól, minthogy bűntársakká lettek ugyanabban a gyilkosságban. Elég, ha Robert kinyitja a száját, a király már is rábólint. Most az én ivadékaimat fogja megtámadni. Én egyedülálló őzvegy vagyok, egyetlen fiam még túl fiatal, hogy támaszom lehessen. De érte is épp úgy remegek, akár a leányaim életéért. Ennyi fájdalom és félelem nem okozhatja-e egy asszony korai halálát. Ismét megérintette a keblén függő erekét. Isten a tanúm nem szívesen halnék meg, hogy gyermekeimet e sakál kényére hagyjam. Merő irgalomból vegye hát vissza feleségét, védje meg és egyben bizonyítsa, hogy nem állok szövetséges nélkül. Mert ha Johannát megfosztják életétől, vagy rabságban marad, ártóát előbb-utóbb elveszik tőlem hisz most is ezen munkálkodnak, és akkor én viszonzásul kénytelen leszek fiam számára visszakövetelni a burgundi platinátuszt, amely Johanna leányom hozománya volt. Poatyé grófja csak csodálni tudta anyósa ügyességét, ahogyan célba hajította utolsó láncját. Az ajánlott alkú világos volt. Vagy visszaveszi Johannát, és én trónra juttatom, ha e trón gazdátlanná válik, hogy leányom Franciaország királynia legyen, vagy visszautasítja a házastási békülést, és akkor én megkezdem a tárgyalásokat a burgundi grófság visszavételéről ártóa ellenében. Márpedig a burgundi grófság nem csak hatalmas birtokot jelentett, de burgundia grófját választó fejedelmi méltóságánál fogva, választással, német-római császárrá koronázhatták. Poátyi elnézte az ágya redőzött brokált kárpityai alatt monumentálisan elterpeszkedő maót. Ravasz, mint a róka, makacs, mint a vartisznó. Kétségtelen, hogy vér tapad kezéhez, de nem tudom megállni, hogy ne érezzek barátságot iránta. Erőszakosságában, csak úgy, mint hazugságaiban, mindig akad valami naív vonás. Hogy az ajkára kiülő mosolyt leplezze, kortyolt egyet az aranyozott ezüst serlekből. Meggondolt természet lévén, nem ígért semmit, nem határozott semmiről. Úgy vélte, a döntés nem sürgős. de már látta az eszközt, amellyel a perek tanácsában kiegyensúlyozhatja való a befolyását, amelyet károsnak tartott. Még egy utolsó kortyot ivott, aztán megszólalt. Mindenről még beszélünk majd a koronázáson, ahol hamarosan viszont látjuk egymást, anyám. Ebből az egy szóból, hogy anyám, amit Fülöp 15 hónap óta első ízben mondott ki, Mau megértette, hogy nyert ügye van. Fülöp távozása után Beatrice lépett a szobába, és megvizsgálta a serleget. Csak nem fenékig kiitta, állapította meg elégedettem. Majd meglátja, úrnőm. Pojatjén a uram hamarosan elindult Dordámba. Én inkább azt látom, hogy igen jó király lenne belőle, felelte Mau. Ha a miénket elvesztenénk. Vidéki esküvő 1315. augusztus 13-án hajnalhasadáskor a Sámpányi-Szentlé városka lakóit északról és délről a Sezáni és a Trói út felől közelgő díszfelvonulás lármája verte fel álmukból. Elől a királyi udvarmesterek vágtattak, és egy seregcsatlóssal, fegyvernökkel meg szolgával együtt tűntek el a kastélybolt alatt. Nyomokban egy bútorokkal és edényekkel megrakott, hosszú szekérsor döcögött. Ezt a majordómuszok kincstartók és kárpitosok kísérték. Végül háton egyházi énekeket zengedezve jött a trói papság. Nyomában azok az itáliai kalmárok, akik rendszerint a vásárokon árusították portékájukat. Teljes hangerővel kondult meg a templom harangja, a király házasodni készült Szentlében. Ekkor a parasztok újongó éjenzésben törtek ki.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 Elvégre ő, Valois, első felesége, Anjumargit Margit révén, Clemencia legközelebbi rokona az udvarnál, s végső soron apja helyett apja az ifjú uralkodóna. Klemencia már szinte szédült ettől a szóáradattól, az össze-vissza nevek sokaságától és a körülötte sürgölődő, arannyal himzett személy izgágaságától.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 Mennyire hiányzik most nekem? Neki kellene utazgatnia a helyettem. Azt hiszi, hogy nekem nem hiányzott az úton? kérdezte Buvil. A kíséret a dupláját pazarolta el, annak, amibe az úti költségek kerültek volna, ha guccsó kezeli a pénzt. Tolomei tele volt gonddal. Csukott bal szemmel, kisé lebiggyet ajakkal siránkozott a lombardokat érintő események.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 azzal az ürügyjel, hogy Ártoában bizonyos zavargásokat észleltek, és majd egyenesen Reimsbe megy a koronázási ünnepségekre, ahol peri funkciói miatt kötelessége megjelenni. Valoá grófnéja és Évrő grófnéja a várakozás ellenére sem érkezett meg.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 Fülöp és Károly, valamint unoka fivére, Philip de Valois. Tizennégy év sem tellik el, és a francia koronát egymás után mindhárman viselni fogják. Második rész. Flandria után, Artois. A szövetségesek. A legirigyeltebb emberi hivatás uralkodni embertársaink felett, Jól lehet, ez okozza a legtöbb csalódást, Mert kimeríthetetlen, És a lélek számára nem enged pihenést. A pék, ha kemencéjéből kiszedi a frissen sült kenyeret, A favágó a kidöntött fa előtt, A bíró, ha ítéletet hoz, Az építész, ha látja, hogy tető alá kerül a háza, A festő, amikor befejezi képét, legalább egyetlen éjszakára élvezheti erőfeszítéseinek eredményét, a viszonylagos enyhülést. Aki azonban uralkodik, az soha. Alig csitul el látszólag egy politikai vihar, már is egy újabb, éppen az előbbi rendezése közben felmerült probléma követel azonnali figyelmet. A győztes tábornok hosszan élvezi sikeredicsőségét. De az államférfinak éppen egy őzelem révén keletkezett új helyzetekkel kell megbirkóznia. Egyetlen probléma sem tűri, hogy sokáig megoldatlan maradjon, mert az, ami ma másodrendű kérdésnek tűnik, másnapra tragikus fontosságúvá válhat. A hatalom gyakorlása talán csak az orvosi hivatással hasonlítható össze. Az orvos ugyancsak ismeri az események szünet nélküli láncolatát. A sürgős esetek elsőbségét, a jóindulatú zavarok állandó felügyeletét, mert azok súlyos betegség jelei lehetnek. Végül az örökös felelősségvállalást olyan területen, ahol a végrehajtott intézkedés eredménye jövőbeli körülményektől függ. A társadalmak egyensúlyának, akár csak az egyén egészségének soha nincs állandó jellege, és az azzal való törődést soha nem lehet bevégzett munkának tekinteni. Azokban az időkben, amikor a királyuk maguk uralkodtak, a kormányzás mestersége szakadatlan munkálkodással járt. Tizedik Lajos még alig juttatta nyugvópontra a flandriai ügyet, Beletörődve, hat főjön saját levében, ha már megoldani nem tudta. Alig volt ideje eljutni Reimsbe, hogy ott felruházzák azzal a misztikus varázserővel, amelyet a koronázás önt a királyokba, még ha minden uralkodó között a legkevésbé szeretetreméltó és a legkevésbé trónra termett volt is. Már is újabb szabargások támadtak Észak-Franciaországban. Ártoá bárói Robertnak adott ígéretükhöz híven nem tették le a fegyvert a sáros hadjáratból való visszatérésük után. Seregeik élén bejárták az országot és igyekeztek megnyerni ügyüknek a lakosságot. Az egész nemesség és rajta keresztül a vidék csatlakozott hozzájuk. A városi polgárság megoszlott. Árász Bologné téron a liga mellé állt. Kalai Avenye, Papum, Er, Lens, saint Omer hűmaradt Mao grófnőhöz. Artois grófságban fokozódott a háborgás, és már közel járt az általános felkeléshez. A főnemességet Jean de Finé, a flandriai gróf sógora képviselte a ligában, és ez a tény különösen aggasztóvá tette a felkelők mozgalmát. Az összeesküvők az ügyek vitelével egyik emberüket, Zséráld Kiereszt bízták meg, aki rendkívüli ékes szólással sorolta fel sérelmeiket, megfogalmazta a beadványokat, és vezette a tárgyalásokat a parlament és a királyi tanács előtt. A fegyveresek gyülekezését Szoasztré és Komon úr irányította. Minnyáján Robert Artoá érdekeiért és sugallatára ügyködtek. Kétféle igényt terjesztettek elő. Egyrészt nemrég kapott oklevelük azonnali és teljes végrehajtását kérték, mert ez visszaállította volna a Szent Lajos korabeli szokásokat. Másrészt személyi változásokat követeltek Ártó ágrófság közigazgatásában. De mindenek előtt Mao kancellárjának, Thierry de Hírszonnak eltávolításához ragaszkodtak, aki a leginkább száka volt szemükben. Követelései kielégítése minden hatalmától megfosztotta volna Mao osztály osztályrészül kapott birtokán. De Robert éppen ezt remélte. Mao viszont nem az az asszony volt, aki hagyja magát kiforgatni. Ravaszkodott, vitatkozott, fűt, fát ígért, anélkül, hogy ígéreteit teljesítette volna. Az egyik napon úgy tett, mintha engedne, aztán másnap az egész vitát újra újrakezdte. Minden eszközt felhasznált, hogy időt nyerjem. A szokások. Persze, hogy újra bevezetik a szokásokat, de előbb meg kell vizsgálni, hogy pontosan tudják, milyen szokásjogok uralkodtak annak idején az egyes uradalmakban. Az elöljárók a tisztek, vagy maga a kancellár. Ha hibáztak, vagy visszaéltek hivatali hatalmukkal, könyörtelenül megbünteti őket. Ilyen vonatkozásban is szigorú vizsgálatot indít. A vitás kérdéseket végül is a király vitték, aki semmit nem értett az egészből, és másféle gondok gyötörték. Maugrofnő szemmel látható jó indulattal hallgatta végig Zseráld kijérez mester panaszait. Hogy mindenben megegyezzenek, közeli találkozóra lenne szükség, bapomban... Miért éppen bápomban? Mert bápom az ő oldalán állt, és saját helyőrséget tartott fenn. Mau ragaszkodott bápomhoz. A megbeszélt napon azonban mégsem ment el, mert Reimsbe kellett utaznia a koronázásra. A koronázás után pedig megfeledkezett az ígért találkozóról. Legyenek azonban türelemmel, hamarosan Ártóába utazik, addig is annak rendje és módja szerint fújnak a vizsgálatok. Azaz a poroszlók bottal meg börtönnel fenyegetőzve igyekeznek T.R. de Harrison közigazgatásáról kedvező tanúvallomásokat kicsikarni. A vér hamarosan a bárok fejébe szállt, nyíltan fellázadtak, Megtiltották Thierrynek, hogy ártóába mutatkozzék, és halállal fenyegették, ha mégis megteszi. Közben maguk elé idéztek egy másik hírszont, Dönészt, a kincstárnokot, aki elég ostoba volt, és el is ment hívásukra. Torkának szegezett törrel kényszerítették, hogy esküvel tagadja meg fivérét. A dolgok oly veszedelmessé fajultak, hogy tizedik Lajos elhatározta, Személyesen megy árazba rendet teremteni. El is ment, de eredményt nem tudott elérni. Mit is tehetett volna, amikor feloszlatott hadseregének egyetlen fegyverben maradt bandériuma volt a lázadó? Szeptember 19-én Mao emberei jónak látták, ha szerűen lecsapnak, Suasztré és Komon urakra, akiket, mint főkolomposokat, börtönbe vetettek. Jogaik védelmében Robert D'Artoa tüstént a királyhoz szaladt. Ször, felséges rokonom, kezdte. Ez az ügy nem rám tartozik, hanem Mao nénémre, mert ő kormányozza a grófságot. Meg is látszik, milyen szép eredménnyel. De ha Suasztré és Komon urakat fogságban tartják, én mondom, hogy már holnap kitör a háborúskodás ártoában. Csak a királyság érdekében figyelmeztetem felségedet. Poatyé grófja a másik oldalhoz húzott. Lehet, hogy elhibázott lépés volt a két nagyúr letartóztatása, de még veszedelmesebb ügyetlenség lenne most szabadon engedni őket. Ezzel felséges fivérem, a királyság minden lázadóját felbátorítaná, és ez csökkenteni felséget, hatalmát és tekintélyét. Sárda Valoá Elég Elégedjék meg, kedves öcsém, fordult Poátyéi Fülöphöz, hogy visszakapta feleségét, aki a napokban hagyja el Dordant. Ne vegye védelmében most még az anyós ügyét is. Ne kívánja a királytól, hogy a kegyelmednek tetsző személyek előtt nyissa meg, Mások mögött pedig, akiket nem kedvel, zárja be a börtönök ajtaját. Én mindebben nem látok semmi összefüggést, bátyám, jegyezte meg Fülöp. De én igen, és úgy tűnik, mintha maogrófnő grófnő irányítaná kegyelmet tetteit. A civakodó végül is utasította a grófnőt, hogy bocsássa szabadon a két nagyurat. A grofnő családjában ekkor egy rossz szójáték járt szájról-szájra. Felséges urunk Lajos most szüntelenül Klemenciát gyakorol. Szoastre és Komon egymást tökéletesen kiegészítő két léhűtő volt. Az egyik nagyszájú, a másik verekedős. Alig egy heti fogság után elhagyták börtönüket. Fejük körül a mártírok glóriájával. Szeptember 26-án Paulban összegyűjtötték társaikat, akik most szövetségeseknek nevezték magukat. Szoastre igen bőbeszédűen, durva és farragatlan szavakkal előadott erőszakos javaslatait nagy tetszéssel fogadta hallgatósága. Meg kell tagadni az adófizetést, fel kell akasztani a grófnő elöljáróit, adószedőit, poroszlóit, és minden képviselőjét. A király két tanácsosát, Guillaume Flottod és Guillaume Pomiért küldte, hogy lecsillapítsák a szövetségeseket, és újabb találkozót beszéljenek meg. Ez alkalommal Kompiényben. A lázadók elfben elfogadták a javasolt találkozót, de alig fordított hátat a két gíjom, verejtékben úszva a hosszú vágtatástól kifulladtan, megjött Robert ártóágy megbizottja. Látszólag jelentéktelen hírt hozott. Maugrófnő gyanús titkolózásba burkolva utazását ártóába érkezett, és holnap a vicc udvarházba, Dönítő hírszonnál fog megszállni. Amikor Jean de Finé nyilvánosságra hozta a hírt, Szóasztré felkiáltott: Most már tudjuk, uraim, hogy mit kell tennünk. Az Artoába vezető utak ezen az éjszakán lódobogástól és fegyvercsörgéstől voltak hangosak. Johanna Poátié grófnéja.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 Egy perccel később a kocsi berobogott a vicci udvarára. Johanna turálmetlenségének ekkor újabb próbát kellett kiállnia. A fogadására siető Donida de a közölte, hogy sem Artoá grófnője, sem pohátyi grófja nem érkezett meg, s hogy innen tíz mérföldnyire, a Hezdini kastélyban várnak rá. Johanna elsápadt. Mit jelent mindez? vonta félre Beatrizzt.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 A mindig homályosan, gúnyoros, vontatott hangú Beatriz kifürkészhetetlen volt. Nagybátyja a kincstárnok alig szólalt meg, és roppant zavartnak látszott. Szemmel láthatóan másfajta gondok foglalkoztatták. Johannának két nemes urat mutattak be. Likué és Nédonsel urakat, akik majd Hesténbe kísérik.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 Kitokzatos imákat kezdett mormolni, amelyeknek sem latinul, sem franciául nem volt értelme. A bárók némi tanácskozás után úgy döntöttek, hogy Döni de Hirsont túszként egy közeli kastélyba zárják, de gyilkos haragjuknak mindenképp áldozat kellett. Denisvel együtt fogták el Kornió Ez a Kornió pedig...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 A királyság második házas párja Hezdén hármas falgyűrűvel, s a falak között sáncokkal, körülvet oldalbástyákkal teletűzdelt épületekkel, istálokkal, csűrökkel és kamrákkal tele volt, tekintélyes erőd volt. Számos föld alatti folyosó kötötte össze a környező vidékkel. Egy 800 íjászból álló helyőrség könnyűszerrel elfért benne a harmadik udvarban emelkedett Ártoá grófjának pompásan berendezett lakosztályokból álló rezidenciája. Amíg enyém ez a vár, szokta volt mondogatni Maó, addig gazbáróim nem bírnak velem. Előbb pusztulnak el, semmint ezek a falak engednének, és Robert öcsém csak ámítja magát, ha azt hiszi, hogy valaha is átengedem neki Hestint. Hestin jogi és örökség szerint az én tulajdonom, Jelentette ki a maga részéről Robert Dártoá. Maonéném ezt is épp úgy elorozta tőlem, mint az egész grófságot. De nem nyugszom, amíg vissza nem szerzem tőle. Amikor a Pojatjé Johanna szekerét kísérő szövetségesek, Kornió poroszló lánycsa hegyre tűzött fejével este felé elérték a vár külső övezetét, számuk már erősen megcsappant. Zsúrni uram, arra hivatkozva, hogy ügyelnie kell a sarjú betakarítására, elhagyta a menetet, s csak hamar követte őt a nemrég nősült Givensi úr, aki attól tartott, hogy ifjú asszonya unatkozik, vagy éppen aggódik férje uráért. Mások, akiknek udvarháza útba esett, úgy döntöttek, hogy hazaugranak vacsorázni, és magukkal vitték legjobb barátaikat, de fogadkoztak, hogy hamarosan visszatérnek. Végül alig harminc konok elszánt férfiú maradt a csapatban. Ők már hosszú napok óta nyerekben ültek, és kissé elfáradtak páncél öltözetük súlya alatt. Jó ideig alkudoztak, amíg sikerült átjutniuk az első őrségem. Aztán megint csak várakozniuk kellett poatjéjé Jóhannával együtt, az első és a második falgyűrű között. A még világos égre felkapaszkodott az új hold de Hestin udvarai mélyén megsűrűsörött az árnyék. Minden nyugodt, sőt a bárók ízléséhez mérten nagyon is nyugodt volt. Meglepődtek, hogy így kevés fegyverest látnak, az egyik istálóban lónyerített, megérezte az idegen lovak jelenlétét. A hűvös estében Johanna felelte gyermekkora hangulatát. A kocsiban ülő bömon úrasszony szakadatlanul nyöszörgött, hogy meghal. A bárok maguk között tárgyaltak. Egyesek úgy vélték, hogy már a már eleget végeztek, s hogy helyzetük egyre inkább hasonlít valamiféle kelepcére. Talán előnyösebb lenne, ha más alkalommal, erősítéssel jönnének. Johanna már szinte látta, amint túzként magukkal hurcolják. Végül leereszkedett a második, majd a harmadik felvonó híd is. A várok tétováztak. Bizonyos vagy benne, hogy anyám itt van, suttogta Johanna Beatrice de Hirston fülébe. Az életemre esküszöm, úrnöm. Johanna kihajolta a batár ablakán. Nos, nagyuraim, mondotta, mi vélet a nagy buzgalom, amellyel beszélni kívánt a grófnőjükkel? Talán elfogyott a bátorságuk, hogy a közelébe jutottak? A kihívó szavak mozgásra serkentették a bárókat. S nehogy már egy hölgy szeme láttára csorbaessék tekintélyükön, bevonultak a harmadik udvarba, és leugráltak lovukról. Bármennyire is felkészül valaki egy eseményre, az ritkán zajlik le az előre kitervelt módon. Hoátyi Johanna húszféleképpen is elképzelte a pillanatot, amikor övéivel találkozik. Mindenre felkészült. A jeges fogadtatásra csak úgy, mint az ölelésekre, a hivatalos, rehabilitáció nagy jelenlétére, vagy a megbékélés bensőséges családiasságára. Minden eshetőségre számítva állapította meg magatartását, és válogatta meg szavait. De soha nem hitte volna, hogy egy polgárháború zűrzavarai közepette, egy elvetéléshez közel álló udvarhölgy kíséretében tér meg családi várkastélyába. A gyertyáktól megvilágított nagyteremben Mao grófnő karbafont kézzel állva összeszorított szájjal fogadta a becsörtető bárókat. Az ajton belépő Johanna szólalt meg elsőnek. Anyám, Bömon úrasztonynak segítségre van szüksége, mert éppen elveszteni készült teste gyümölcsét. Az ön vazallusai ugyancsak ráijesztettek. A grófnő azonnal utasította keresztlányát Mao, de Hirszont, Beatrice egyik nővérét, aki ugyancsak udvarhölgye volt, hogy kerítse elő Herman mestert és Pavili mestert, saját orvosait, és azok haladéktalanul vegyék gondjaikba a beteget. Ezután felgyürkőzve fordult a bárókhoz. Vajon lovakhoz méltó cselekedete, gonosz uraim, hogy elfogják leányomat és kísérő hölgyeit? Azt remélik, hogy így módon engedékenységre bírnak? Hogy tetszenek egyelmeteknek, ha úton lévő hitvesükkel és leányukkal hasonló módon bánnának? Nos, feleljenek, mondják el, milyen mentséget tudnak felhozni elvetemültségükre, amelyért a büntetést a királytól fogom kérni. A szövetségesek szuaszrét noszogatták előbre. Beszélj, mondd, amit mondanod kell. Szuaszrék rákogott. Annyit beszélt, gáncsoskodott, panaszkodott és buzdította híveit, hogy most, a legfontosabb pillanatban, cserven hagyta a hangja. Tehát, úrnőm, kezdte rekedten, tudni akarjuk, hogy végül is hajlandóan megtagadni rossz kancellárját, aki elutasítja a sérelmeink orvoslását kérő panaszainkat, és hajlandóan elismerni szokás jogainkat, olyan formában, amilyenek azok Szent Lajos idejében voltak. Mondokája félbe szakadt, mert újabb személy lépett a terembe. Poatyé grófja. Kisé félrehajtott fejjel, kimért, nyugodt léptekkel közeledett. A bárók, akik nem is sejtették, hogy itt a király fivérével fognak találkozni, egymás közelébe húzottak. Nagy uraim, szólalt meg Poatyé grófja. A mondatot elharapta, amint megpillantotta Johannát. Hozzálépett, és a világ legtermészetesebb módján valamennyi jelenlévő szeme láttára szájon csókolta, hogy ezzel is bizonyítsa feleségét ismét teljesen kegyeibe fogadta, azaz mau érdekeit családi ügynek tekinti. Tehát uraim, kegyelmetek elégedetlenek, folytatta aztán. Nos, mi is azok vagyunk. Amíg mindkét részről makacskodunk és erőszakot alkalmazunk, semmire se jutunk. Felismerem kegyelmedet, Bélien kör, hiszen részt vett a hadjáratban. Az erőszaka gondolkodni nem tudó emberek menedéke. Üdvözlöm, komon. Ej, finér rokon, nem ilyen társaságban reméltem látogatását. Beszéd közben elvegyült a szövetségesek között. Szemügyre vette őket, nevükön nevezte azokat, akiket már ismert, és kezét úgy nyújtotta felőjük, hogy hódolatuk jeléül megcsókolhassák. Ha Ártoág rófnője az iránta tanúsított, gonosz magatartás miatt büntetni akarná kegyelmeteket, könnyen megtehetné. Nézzen csak ki az ablakon, Szoasztré uram, és mondja meg őszintén, lenne-e esélye, hogy kibújjon a megtorlás alól. Néhány szövetséges az ablakhoz lépett, odaküln a falakon, az alkonyatban élesen kirajzolódó alakok hemsektek. Az udvaron egy íjászhad sorakozott. A poroszlók készen álltak, hogy az első adott jelre felhúzzák a hidakat, és leengedjék a kapurostélyokat. Meneküljünk, amíg időnk van rá, dünnyögték egyesek. Nem, nagy uraim, ne meneküljenek! A második falnál nem jutnának messzebb. Ismételten kijelentem, hogy el akarjuk kerülni az erőszakot. És kérem, grófnőjüket, ne fogjon fegyvert kegyelmetek ellen. Nem így van, anyám. Maó grófnő kurtán biccentett. Kíséreljük meg másként megoldani ellentéteinket, ült le, poltjé grófja. A bárókat is helyett kínálta, és kérte, hogy hozzanak italt számukra. Mint hogy mindenkinek nem jutott ülőhely, néhányan a földre telepedtek. A fenyegetőzés és az udvariasság ilyen váltakozása megzavarta őket. Póátiéj Fülöp hosszasan beszélt hozzájuk. Megmagyarázta, hogy a belső háború csak bajt és szerencsétlenséget hozhat, hogy a bárok elsősorban a király, és csak azután a grófnő alattvalói, tehát alá kell magukat vetniük a király döntésének. Az uralkodó pedig két megbízottat is küldött hozzájuk, Flotté urat és Pomier urat, azzal a megbízással, hogy ideiglenes békét kössenek. Miért utasítanák vissza a szövetségesek ezt az ajánlatot? Társaim nem bíznak többé maugrófnőben, felelt Jean de Finé. Az ideiglenes békét a király nevében javasolják, tehát kegyelmetek a királyt sértik meg, ha kételkednek a szavában. De Robert nagy uram biztosított bennünket, szólalt meg suastré. É Ezt már vártam. Vigyázzanak, jó uraim, ne nagyon hallgassanak Robert Nagyúr tanácsára, ő meglehetősen felelőtlenül beszél a király nevében, és saját érdekében használja fel kegyelmeteket. Dártoá rokonunk hat évvel ezelőtt elvesztette perét Mao úrasszonyjal szemben. Királyatyám, Isten óvja lelkét, személyesen döntött ezügyben. Ami ebben a grófságban történik, az csupán kegyelmetekre, a grófnőre és a királyra tartozik. Poatyé, Johanna a férjét figyelte. Boldogan hallgatta egyenletesen csengő hangját. Örömmel ismerte fel megszokott mozdulatait, ahogyan hirtelen felnézett, mint egy szemhéja felemelésével téve pontot mondatai végére, és élvezte könnyed modorát, amely csupán álcázott erőről tanúskodott. Úgy látszik, fülöbb férfivá érett. Vonásai élesebbek lettek, hosszú, keskenyóra jobban kiemelkedett, határozott jelleget öltött arcából. Ugyanakkor rendkívüli méltóságra tett szert, mintha apja halálával az elhunyt természetes fenségének egy része belé költözött volna. Egy jó órai tárgyalás után Poachyé grófja végül is elérte célját, vagy legalábbis azt, amit ésszerűen el lehetett érni. Denis de Hirsond szabadon engedik. Thierry ideiglenesen nem mutatkozik ártóában. De a grófnők közigazgatása a vizsgálatok befejeztéig továbbra is helyén marad. Korniot poroszló fejét átadják hozzátartozóinak, hogy keresztényi módon eltemethessék. Nagyolajim úgy viselkedtek, mintholmi hitetlenek, nem pedig, mint az igaz hit védelmezői, fejezte be poátyé grófja. Az ilyen cselekedetek nyitnak utat a megtorlásnak, amelynek hamarosan nagyuraim lennének az áldozatai. Liké urat és Nédonsél urat semmiféle büntetés nem éri majd, mint hogy mindenkinek csak a javát akarták. A hölgyekkel és a hajadonokkal mindkét fél tisztelettel bánik a jövőben, amint az illő lovagok földjén. Végül megegyeztek, hogy fél hónap múltán, azaz október 7-én valamennyien ismét találkoznak árászban, hogy megbeszéljék az ideiglenes béke feltételeit. Az oly sokszor elhalasztott, sokat ígérő kompányai tárgyalásig, amelyet ez alkalommal november 15-ére tűztek ki. Ha a két gíomnak, Flotté úrnak és Pomier úrnak nem sikerül egyeztetnie a bárog óhajait, és a király kívánságait, akkor másokat küldenek helyettük. Ma nincs szükség semmiféle aláírásra, én bízom kegyelmetek szavában, jegyezte meg Poátyé grófja. Nagy uraim eszes, becsületes férfiak. Tudom, hogy kegyelmetek, finész aaszré és lóz uraim, és a többiek is minnyájan szívükön viselik, hogy csalódás ne érjen és nem engedik, hogy ügy érdekében feleslegesen álljak ki a király előtt. Remélem rá tudják venni barátaikat, hogy tiszteletben tartsák megegyezésünket. Oly alaposan megdolgozta a bárokat, hogy azok hálálkodva távoztak, mintha személyében védelmezőjükre találtak volna. Felpattantak lovaikra, végig dübörögtek a három felvonó hídon, és eltűntek az éjszakában. Drága vőm, szólalt meg Mao, kegyelmed megmentett. Nekem nem lett volna ennyi türelmem hozzájuk. Csak tizenöt nap haladékot nyertem anyám számára. Vont vállat fülöp. Szent Lajos jogszokásai. Már kezdenek untatni Szent Lajos jogszokásai. Jogszok... <gül> <gül> Már kezdenek untatni Szent Lajos jogszokásaival, mintha apám nem is élt volna. Miért van az, hogyha egy nagy király tökéletesíteni akarja királyságát, mindig akadnak ostobák, akik konokul visszafelé akarnak haladni. És fivérem még támogatja is őket. Milyen kár, Fülöp, hogy nem kegyelmed a király! Sóhajtott Mau. Fülöp nem válaszolt. A feleségét nézte. Johanna most, hogy félelme szerte foszlott, s hogy oly sok hónapnyi reménykedés után végre célhoz ért, úgy érezte cserben hagyja ereje, és kitörni készülő könnyeivel küszködött. Hogy meghatottságát palástolja körbejárta a termet, felelevenítve ifjúsága emlékeit, de minden egyes felismert tárgy csak fokozta felindulását. Megérintette a Jáspisból és kalcedonból készült saktáblát, amelyen annak idején játszani tanult. Látod, semmi nem változott, mondta Mao. Valóban semmi nem változott, suttogta elszorult torokkal Johanna. A könyv lépett, amely a kolostorok könyvtárait kivéve az egyik leggazdagabb volt a királyságban. Tizenkét kötetből állt. Johanna végighúzta újra hegyét a könyvek kötésén. A francia nyelvű Biblia, a Szentek élete, a Róka regénye, Tristán lovag regénye. Hányszor nézegette Blanka hugával a pergamellapokra festett szép színes képeket? Mau egyik udvarhölgye olvasta fel nekik a szöveget. Ezt itt ismered, igen, már megvásároltam mutatott Mao violett regényére. Megpróbálta eloszlatni a mindhármukat megbénító feszélyezettséget. Ekkor lépett a terembe Mao bohókás, Jankónak nevezett törpéje, egy fából faragott ló valamelyen föl alávágtatott a házban. Negyven éves elmúlt idomtalan feje, nagy kutyaszeme és apró tömpe orra volt. Állatocskákkal himzett ruhájában éppen, hogy felérte az asztallapját. Amikor megpillantotta Johannát, mélységesen meghatódott, szája megnyílt, de hang nem jött ki rajta. Ahelyett, hogy kötelességéhez híven bakugrásokkal mulattatta volna úrnőjét, egyenesen a fiatalasszonyhoz rohant, s a földre vetette magát, hogy megcsókolhassa lábát. Johanna ellenállása megtört. Önuralma egyszeriben cserben hagyta. Görcsös zokogás rázta meg, poátyi nézett, és amikor látta, hogy a férfi mosolyog, karjába vetve magát rebegte. Fülöp, csak hogy újra megtaláltam. Az zord máó szíve megsajdult, hiszen leánya nem hozzá boldogságát elsírni, hanem a férjéhez. De ugyan mi mást kívánhatnék, gondolta Mao. Az a fontos, hogy sikerült, amit akartam. Fülöp, a felesége, fáradt, mondta hangosan. Kísérje lakosztályukba. A vacsorájukat majd felvitetjük. Amikor a fiatalok elhaladtak mellette, halkan odasúgta Fülöpnek. Ugye, mondtam, hogy szereti kegyelmedet. És addig nézett utánuk, amíg el nem tűntek az ajtó mögött. Akkor intett Beatriz de Hirszonnak, hogy diszkréten kövesse őket. Később az éjszaka folyamán, amikor Mau grófnő, hogy új erőt gyűjtsön, ágyában ülve hatodik s egyben utolsó étkezését fogyasztotta, Beatriz félmosoljal ajkán, új fent megjelent. Nos, kérdezte Mau. Nos, úrnőm, a vájital meghozta a kívánt eredményt. Most már alszanak. Maokisé kisé hátradölt párnáin. Hála istennek, sóhajtotta. Sikerült ismét összehoznunk a királyság második házas párját. Egy szolgálólány barátsága. Néhány, többi kevésbé nyugalmas hét virrat ártóára. Az ellenfelek árászban, majd kompjénben találkoztak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 Előkészítse hímző tűjét, tartsa a tükrét, fésülje, s köpenyt borítson a vállára, ha hűvösebbre válik az idő. Vágtató lovasok hozták, vitték, Nápoi és Vicsen között, nagyanyjával, nagybátyjával, Robert királlyal és minden rokonával folytatott levelezését. Ezüst zablával, aranyszállal átszőt, selyemkantárral felszerszámozott, négy fehér kanca állt rendelkezésére. Hosszabb utazásra oly szép és gazdag naponként ragyogó kerekű nagy batárt kapott, hogy mellette maó grófnői csupán szénás szekér számba mehetett. És Lajos nem volt-e a földkerekség legjobb férje?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 az igazi kereszt egy szilánkjával. Ennyi jó akarat megcsúfolása lett volna, Ha Clemencia megval, megvalja férjének, Hogy imádkozni egy kert közepén is lehet, S hogy a világ legszebb szentségtartója. tartója. Az ötvesök minden tudománya, És a királyok minden gazdagsága ellenére. A tenger felett feszülő, kék égen ragyogó napkorong.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 Klemencia utálkozott, hogy egy akasztott ember javait örökölje, de visszautasíthatta-e, amikor mint szerelmi zálogot ajánlották fel neki, s amikor szerelmét a király még az adományozási okiratban is kinyilvánította. A vidám és kellemetes társaságért, amelyet Clemencia szeretett reméltóan és alázatosan nyújt nekünk. A korbéli és a fontaneblői palotákat is átengedte hitvesének, mintha minden veletöltött éjszaka egy-egy kastélyt ért volna. Ó, igen, a Lajos úr felettébb szerette őt, jelenlétében soha nem adta tanújelét civakodó természetének, ezért klemencia nem értette, miért kapta gúny nevét.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 Klemenciát elriasztotta Robert D'Artois hevessége, amikor oly hangos kiáltással Hugomnak nevezte, mintha csak kutyafalkáját falkáját akarná megállítani. Ezt a férfit mindenek előtt a rókák gyilkosának tekintette. Chard Valois gyakran kötekedett a királynéval. Nos, Hugom, mikor szándékozik örököst adni a királyságnak? Amikor Isten akarja, bátyám, felelte ilyenkor szeliden.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 Sőt, meg lehet, ha valaki királyné, az már eleve kizárja, hogy boldog lehessen. Tűnődött Klemencia azon a délutánon, amikor valóanagy úr a tőle megszokott sebbel-lobbal berontott hozzá. Olyan hírt hozok, hugom, amelyik fel fogja kavarni az udvart. Sógornője, poatyé, úrasszony gyermeket vár. Terhességét a bábaasszonyok ma reggel hitelesen megállapították. Ennek nagyon örülök, Poátyé úrasszony miatt, feleltek Klemencia. Ő pedig hálás lehet önnek, folytatta Sár de Valois, mert jelenlegi helyzetét hugomnak köszönheti. Ha hugom az esküvője napján nem kér számára kegyelmet, két hogy Lajos így gyorsan megadta volna neki. Lám, Isten ezzel bizonyítja, hogy helyesen cselekedtem akkor, mert megáldotta frigyét.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 nem lehet sértő, ha bevallom, hogy leányom Lajos őfelségétől való. A királyné határtalan megdöbbenéssel bámult Judenindra. Hogy Lajosnak már volt felesége, ez alig ha okozott személyes problémát klemenciának. Lajos, mint minden királyi herceg államérdekből házasodott. Egy botrány a börtön, végül a halál elválasztotta a hűtlen asszonytól.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 És egy pillanatra megölelték egymást. A Villa és az Imózsámol. Tizedik Lajos emelt fővel mosolyogva lépett az ágyas házba. Hálóingére szörmével bélelt köntös borult. Vacsora közben úgy látta, hogy a királyné szokatlanul tartózkodó, zárkózott, csak nem szórakozott. A társalgást csak nehezen követte, és alig válaszolta hozzáintézett kérdésekre. Lajos emiatt nem túlságosan nyugtalankodott. Az asszonyok hajlamosak az effajta fajta kedély hullámzásokra, gondolta, de a mai ajándékon majd ismét felvidítja. A civakodó ugyanis azok közé a fantáziátlan férjek közé tartozott, akik nem túl sokra becsülik a női nemet, és azt hiszik, hogy ajándékokkal mindent el lehet intézni. Ezért most a tőletelhető legszívélyesebb hangulatban nyitotta a hálóterembe. Kezében hosszúkás kis tokot szorongatott. Kisé meglepődött, amikor clemenciát imazsámoján térdelve találta. A királyné rendszerint férje érkezése előtt szokta elvégezni esti ájtatosságát. Lajos megnyugtatóan intett felé, mintha mondaná, ne zavartassa magát miattam, fejezze be nyugodtan. És a terem másik végében maradt, ujjai között forgatva a tokot. Múltak a percek. A király egy szem vett a szájába, az ágy mellett álló serlekből, és ropogtatni kezdte. Klemencia még mindig térdelt. Lajos közelebb lépett hozzá, és látta, hogy az asszony nem imádkozik, hanem mereven nézi őt. Nézze, kedvesem, szólította meg a civakodó, nézze, milyen meglepetést tartogatok az ön számára. Ó, nem valamiék ég, szerinkább egy ritkaság, az ötvös művészet egy újabb ötlete. Nézzen csak ide! Kinyitotta a tokot, és egy hosszú, csillogó, kéthegyű tárgyat emelt ki belőle. Az imazsámoján térdeplő klemencia hátra hőkölt. Ej, kedvesem, nem kell megijednie, nevetett Lajos. Ez a szerszám nem arra való, hogy sebezzen. Ez egy kicsi villa, amellyel körtét lehet enni. Figyelje csak, milyen ügyes jószág. Az imazsámolj könyöklőjére fektette a villácskát, amelynek csontból és cizellált aranyból készült nyeléből két hegyes acél ágacs merett ki. A királyné nem sok érdeklődést mutatott az ajándék iránt, és annak újdonságát sem értékelte. A lajos csalódottságot érzett. Talomelyi közvetítésével rendeltem egy firenzei ötvösnél. Úgy tudom, mindössze öt ilyen villa létezik a világon, és azt akartam, hogy az én asszonyomnak is legyen, nehogy gyümölcsevés közben összemasszatója csinos ujacskáit. Ez afféle hölgyeknek való szerszám, férfi ember nem merné és nem is tudná használni, kivéve angliai sógoromat, akinek, úgy mondják, ugyancsak van egy ilyen villája, és nem fél, hogy kinevetik, ha azt talánál kézbe veszi. Az utóbbi megjegyzést szellemességnek szánta, és cserébe legalább egy mosolyt remélt. De klemencia nem mozdult el ima zsámójáról, továbbra is merőn bámult a férjét. Soha nem volt szebb, mint most. Hosszú aranyhaja a csípőjéig omlott. Lajos még lelkesebben folytatta. Ó, igen, Meszertolomei éppen most közölte, hogy ifjú unokaöccse, akit Buvillel küldtem nápolyba önért, meggyógyult, és hamarosan visszatér Párizsba. Nagybátyához írt levelei mindegyikében megemlíti az ön iránta tanúsított jóságát. Erre sem kapott választ. Ugyan mi lelte? hökkent meg Lajos. Legalább egyetlen szóval megköszönhetné. Ha nem klemenciáról van szó, már régen dühöngeni kezdett volna, most azonban nem volt hajlandó megkockáztatni, hogy egy családi jelenet elhomályosítsa boldogságát. Erőt vett magán, és újra próbálkozott. Úgy látom, hogy az ártóai ügyek ez alkalommal rendeződni fognak, mondta. A dolgok jól alakulnak. A kompányi találkozó, ahová volt kegyes engem elkísérni, meghozta a várt eredményt, és hamarosan kihirdetem végső döntésemet. Lám, minden baj elsimul, ha ön mellettem van. Lajos, szólalt meg váratlanul Klemencia. Hogyan halt meg felséged első felesége? Lajos, mintha melbe vágták volna. Előre görnyedt és elképedtem mered hitvesére. Margit halálát, halálát, dadokta hadonászva, Egy lázzal járó mellbetegség okozta. Amint nékem elmondották, attól fulladt meg. Felséged, meg merne esküdni Isten színe előtt? A király most már élesebb hangon szakította félbe. Mit akar, asszonyom, mire esküdjek? Nincs semmiféle esküdnivalóm. Mire jó mindez? Mit akar tudni? Ami közölnivalóm volt, azt már elmondtam. Kérem, elégedjék meg ennyivel. Ezen kívül nincs más, amit tudnia kellene. Kacsázó léptekkel járkálni kezdett a teremben. A Halloween nyílásából kimeredő nyaka elvörösödött, nagy szeme nyugtalanító fénye csillogott. Nem akarom, kiáltotta. Nem akarom, hogy emlegessék előttem. Soha. És ön még kevésbé, mint más. Megtiltom, klemencia, hogy valaha is kiejtse előttem Margit nevét. Szava köhögésbe fulladt. Meg merne esküdni Isten színe előtt, ismételte meg eltökélten klemencia, hogy felséged akarata nem játszott közre halálában? A Lajos haragja gyorsan elhomályosította józanságát. Ahelyett, hogy vállat vont és egyszerűen letagad egy ilyen képtelen és sértő feltevést, ingerültem válaszolt. És ha így lenne? Asszonyomnak lenne legkevésbé joga, hogy ezt szememre hányja. Inkább nagyanyját vonja felelősségre. – Nagyanyámat? – repegte klemencia, Mi része van mindebben nagyanyámnak? A civakodó azonnal megértette, hogy ostobaságot mondott, és emiatt még dühösebb lett. De már nem táncolhatott vissza. Igen, minden a magyarországi királyné miatt történt. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy még nyár előtt tartsuk meg az esküvőt. Nos, én úgy kívántam. Értse meg jól, csak kívántam, hogy Margita kitűzött idő előtt halljon meg. Kívánságom teljesült, ennyi az egész. Ha ez az óhaj nem hangzik el, ön ma nem lehetne Franciaország királynéja. Ne adja hát most az ártatlant, és ne ítéljen felettem olyan dolog miatt, ami az ön sorsát így kedvezően eligazította, és rangban minden rokonánál magasabbra helyezte. Ha tudom, hogy ez az ára, soha nem egyeztem volna bele, kiáltotta Klemencia. E bűn miatt nem áld Isten gyermeket nekünk, Lajos. A király hirtelen odafordult, majd megrökönyödött mozdulatlanságba dermet. Igen, ez a bűn az oka, meg a többi, amit elkövetett, állt fel imazsámojáról a királyné. Felséged meggyilkoltatta a feleségét, felakasztatta Márinyi urat, börtönben tartja atya jogtudósait, Megkínosztatta saját cselédjeit, merényletet követett el Isten teremtményeinek élete és szabadsága ellen. Ezért bünteti most felségedet az Isten, és nem engedi, hogy újabb teremtményeket hozhasson létre. Lajos Kábán nézte közelgő feleségét. Íme, a harmadik személy, aki nem rettem visszaheveskedése láttán, aki letöri dühét és fölébe kerekedik. Atya szép Fülöp fejedelmi tekintei uralkodott rajta. Fivére Poat fölényes értelmével győzte le. Új hitvese pedig a hitével diadalmaskodott felette. Soha nem hitte volna, hogy ítélőbírája éppen az ágyas házában toppan elé egy szép asszony képében, akinek szőke haja üstökösként lobog. A Lajos elfancsaladott arcával egy síráshoz közel álló gyermekhez hasonlított. Mit kíván, hát mit tegyek? kérdezte éles fejhangon. A halottakat nem tudom feltámasztani. Ön nem tudja, mit jelent királynak lenni. A dolgok nem teljesen az én akaratomból történtek, és most mégis engem tesz felelőssé mindenért. Mit akar ezzel elérni? Mire jó szememre hányni mindazt, amin már nem lehet változtatni? Ha nem tudja elviselni személyem, hagyjon el, térjen vissza Nápolyba. Ott megvárhatja, amíg pápa lesz, akitől házasságunk felbontását kérheti. – Ah, ez a pápa, ez a pápa! – szorította ökölbe a kezét. – Ha pápa van, mindez nem történt volna meg. Clemencia férje vállára tette kezét. Kicsi magasabb volt Lajosnán. Soha nem jutna eszembe, hogy elváljak felségettől, mondta. Én felséget hitve se vagyok, hogy mindenben megosszam életét. Bánatát csak úgy, mint örömét. Én csupán felséged lelkét szeretném megmenteni. Kérem, szálljon magába, mert enélkül nincs bűnbocsánat. Lajos az asszony szemét kutatta, csak jóságot látott benne és igyekezetet, hogy könyörületes lehessen. Fellélegzett és magához vonta hitvesét. Ön jobb nálam, kedvesem, ó, mennyivel jobb, nem tudnék többé ön külélni élni, asszonyom. Ígérem, hogy megjavulok, és megbánom mindazt a rosszat, amit okozhattam. Arcát klemencia vállába temette és ajkával érintette keblét. Kedvesem, folytatta, milyen jó ön, és milyen jó önt szeretni. Olyan leszek, ígérem, olyan leszek, amilyennek látni óhajt. Persze, hogy furdala a lelkiismeret, és gyakran nagy félelemmel tölt el. Ezt a félelmet csak az ön karjában tudom elfeledni. Jöjjön, kedvesem, jöjjön, szeressük egymást. Az ágy felé próbálta húzni Klemenciát, de az nem mozdult. A férfi érezte, hogy az asszony görcsösen ellenáll. Nem, Lajos, nem mondta nagyon halkan, nekünk vezekelnünk kell. Majd vezekelni fogunk, kedvesem, ha akarja, hetenként háromszor bőjtölünk, De most jöjjön, türelmetlenül vágyom önre. Az asszony kibontakozott öleléséből, és amikor a lajos erőszakkal akarta visszatartani, hálóköntösének varrása, felfes lett. A szakadás okoztan eztől megrémült királyné tenyerét mesztelen vállára tapasztva menekült, imazsámolja felé. A riadt mozdulat újabb dührohamot váltott ki a királyból. De végül is mit akar, kiáltotta. Mit tegyek, hogy a kedvébe járjak? Addig nem akarok felségedé lenni, amíg el nem megyünk együtt egy zarándok útra. Gyalogszerrel tesszük meg az utat, s utána majd megtudjuk, hogy megbocsátott nékünk Isten, és áld egy gyermeket. Hogy gyermekünk legyen, ahhoz itt a legjobb zarándokút, mutatott Lajos az ágyra. Ó, ne üzzön Réfát a vallás dolgaival, felelte Klemencia, így nem győzhet meg. Az ön vallása nagyon furcsa, ha azt parancsolja, hogy utasítsa vissza férjét. Soha nem oktatták ki, hogy e kötelesség teljesítése alól nem vonhatja ki magát. Felséged nem ért meg engem. De igen, megértem. Értem, hogy megtagadja magát tőlem. Értem, hogy nem tetszem önnek, s hogy éppen úgy bánik velem, mint annak idején Margit. Előbbre lépett, és klemencia úgy látta, hogy tekintete az imazsámolj könyöklőjén heverő, hosszú, kettős, acélágú villára mered. Az asszony kinyújtotta kezét, hogy férje elől elragadja az apró szerszámot. De Lajos észre sem vette ezt a mozdulatát, figyelmét csupán a lelkében elhatalmasodó szörnyű pánik a növekvő kétségbeesés kötötte le. Lajos csak egy engedékeny női test mellett bízhatott férfiúi képességeiben, a visszautasítás minden lehetőségétől megfosztotta. Első házassága drámáinak is ez volt az oka. Mi lesz, ha ez a fogyatékossága ismét erőt vesz rajta? Nincs gyötrelmesebb kínszenvedés mint a tehetetlenség, hogyha nem bírhatjuk azt, akire mindenek felett vágyunk. Hogyan magyarázhatná meg klemenciának, hogy az ő esetében a büntetés megelőzte a bűnt. A gondolattól is elborzott hogy a visszautasítás, a tehetetlenség és a gyűlölet körforgása ismét megindul. Hangosan gondolkodott, és mintha önmagát kérdezte volna. Hát kárhozott vagyok? Átkozott vagyok, hogy akit szeretek, az nem tud szeretni? Klemencia még mindig lehúnyt szemmel reszketett. És még azt hittem, hogy meg akar ölni, gondolta. Részben a szégyen, részben a szánalom késztette, hogy előjöjjön az imozsámoly mögül. Ám legyen, kész vagyok felséget tetszése szerint cselekedni. És elindult, hogy eloltsa a gyertyákat. Hagyja égni a gyertyákat, mondta a civakodó. Valóban így kívánja Lajos. Vesse le ruháit. Klemencia a legteljesebb megalázkodásra elszántan vetkőzött le, és közben úgy érezte, hogy egy démon parancsának engedelmeskedik. Halajos valóban kárhozott, ő megosztja vele a kárhozatot. A király az ágy felé vonszolta a finoman árnyalt, szép testet, amely felett ismét diadalmaskodott. Mint egy köszönetképpen suttogta Klemencia fülébe. Ígérem, kedvesem, ígérem, hogy szabadon bocsátatom Prezle urat és atyám minden jogtudósát. Alapjában véve ön mindig ugyanazt kívánja, amit Fülöp-fivérem. Clemencia reménykedett, hogy engedékenysége alkalmat ad valamely jó cselekedetre, és vezeklés helyett szabadon bocsátják a foglyokat. Ezen az éjszakán éles síkoly röppent a királyi ágyas ház mennyezete felé. Klemencia királyné öt hónapi házas élet után most fedezte fel, hogy nem csak azért királyné valaki, hogy boldogtalan legyen, és hogy a házasság kapui olykor ismeretlen káprázatokra is kitárulhatnak. Hosszú percekig feküdt kimerülten lihegve, elragadtatva, mintha szülőföldjének tengere valamiféle aranyos partra betette volna. Most ő kereste a királyvállát, hogy odabújva, ott aludjon el. Mialatt Lajos eszeveszetten hálásan az általakelt egy gyönyörért és királyibnak érezve magát, mint koronázása napján, az első olyan álmatlan éjszakát töltötte, amikor nem kísértették rémképek. De ezt a boldogságot sajnos nem követte második. Klemencia már másnap, jól lehet, semmiféle gyontató pap nem figyelmeztette rá, a gyönyört felbonthatatlanul azonosította a bűnnel. Talán akarata volt érzékenyebb, mint ami ennek látszott, mert ettől kezdve férje közeledésekor elviselhetetlen fájdalmak lepték meg, és azt nem mindig tudta eltitkolni. Sőt, olykor képtelen volt elfogadni a királyi megtiszteltetést. Nem akarat akaratától függően, hanem teste tiltakozása miatt. Ez őszintén elszomorította, mentegetőzött és igyekezett erőt venni magán, hogy kielégítse Lajos követelődző szenvedélyét, de mint hiába. Bizonyos vagyok benne kedves uram, mondta férjének, hogy zarándok útra kell indulnunk. Előbb nem tudom megtenni. Megyünk, kedvesem, hamarosan megyünk, amilyen messze csak óhajtja, s ha úgy tetszik, akár kötéllel a nyakam körül.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 Artois Bároinak küldöttsége, Gérard Kiérez és Jean de Finé vezetésével, valamint az elválaszthatatlan Suastréval és Komonnal már reggel megérkezett. Látszólag minden elrendeződött. A király megbízottai több alkalommal közvetítettek az ellenfelek között.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 oly végtelenül büszke volt, mintha személyesen diktálta volna minden cikkejét. Ezzel egyidejűleg tizedik Lajos szabad lábra helyezte Raul de Prelészt valamint atya hat másik tanácsosát, akik április óta börtönben senyvedtek. A mindent elsöprő kegyesség hulláma odáig sodorta, hogy Charles de Valois ellenkezése dacára,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 Minden tekintet Mao kancellárjára és annak fivérére irányult. Thierry Hirzon mester illetően, akinek megbüntetését a szövetségesek követelik, a király úgy határoz, hogy az ellene felmerült vádakat Tieri mester felettes hatósága a tironnai püspök elé kell terjeszteni.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 most oly nyomorult népet, hogy az csupán a lázadásban kereshet menedéket. A szövetségesek felragyogó arccal hallgatták e szavakat, és alkalmasint közelálltak ahhoz, hogy megéljenezik Robert, aki az imént iménti lendülettől elragadva tette hozzá. Ha a felséged nem riad vissza tőle. Ha felséged megmerészeri tenni, hogy megsértse hieri mestert, Vagy megfoszta őt lopott javai legapróbb morzsájától, Vagy akár a körmével megfenyegessen legtávolabbik rokonát is, Íme, itt áll maó, Úrasszony, kimeresztett karmokkal. Készen rá, hogy az Isten arcába köpjön. Mert bizony, a felséged keresztelőjén elhangzott jókívánságai,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 És főleg, elhallgatott, de titkát képtelen volt továbbra is magában tartani. Ajkához vonta fivére borostás arcát, megcsókolta és úgy súgta. Megfogja Meg fogja kérni a kezem. Ugyan, legyintett Pierre, hogy jutott eszedbe ilyen ötlet. Ez nem ötlet. Én tudom, tudom.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 Remélem, húgom legalább gazdag, mert erre nagy szükségünk van. Azt meghiszem, hogy gazdag, felelte Mari. Ő cuccsobá Idősebb bátya rábetődő pillantásából tüstént megértette, hogy szavaival valamilyen drámát indított el. Megborzongott, és fülében zakatolni kezdett a vér.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 A vár úrnő már visszanyerte régi gömbölydettségét. Hála az élelemnek, amelyet gucsó voltából a tavaj téli éhínség óta, minden héten rendszeresen megkaptak. Menj a szobádba, szólt hugára Zsand a kressai. Idősebb fűvér lévén a családfő hatalmával rendelkezett. Marie visszavonult, és amikor a fél emeleti ajtó becsapódott utána,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 Eliabel urasszony félretette guzsaját, tenyerével leseperte a szoknyájára tapadt gyapjú szálakat, felállt és sértődöttem megszólalt. Valóban nagy hitványság lenne a suhanc részéről, ha ebből szerzett vagyonát leányom elcsábítására használta volna, és feltételezné, hogy ajándékba adott élelemmel vagy ruha nemükkel megvásárolhatja rokonságunkat.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 Úgy tűnik, egyik őtök és másik ótok is elfelejti, szólalt meg, hogy Gucsó nagybátyának még mindig 300 livrel tartozunk, amit eddig csak kegyelemből nem követelt, csak úgy, mint az egyre szaporodó kamatokat sem. És hogy Portafruit elöljáró nem foglalta le földjeinket és épületeinket, ez ugyancsak guccsónak köszönhetjük.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 Amint apró pénzt számlál, vagy fűszert árul. Ostobaságokat fecseg Pierre, és kérdem én, miként lehet az, hogy így kevés tiszteletet tanúsítasz az iránt, amik vagyunk, siránkozott Eliabelúrasszony. Én bizony soha nem adnám bele egyezésemet egy ilyen rangon aluli házassághoz, de bátyát sem, igaz, Zsán? -e, így van, anyám, és már is túl sokat vitatkoztunk erről. Kérlek, Pierre, soha többé ne említsd a dolgot. Jó, jó, te vagy az idősebb, Tégy így úgy, ahogy jónak látod. Vont vállalt Pierre. Egy lombard. Egy lombard, méltatlankodott Elia Bell urasszony. És amint hallom, az ifjú Gucció, aki Gucció, hamarosan megérkezik. Engedjétek, fiaim, hogy magam cselekedjek.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 Másnap már kora hajnalban úgy tűnt, mintha a neflői fiókházat felkavaró láz átterjedt volna a udvarházra. udvarházra. Eliabel úrasszony igencsak meghajszolt a szolgáló leányát, és erre a napra hat uradalmi bágyot rendelt be házi munkára. Bővízzel felmosták a kövezetet, asztalt állítottak és terítettek, hasább fát halmoztak fel a kandalló mindkét oldalán,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 Guccsónak ezen kívül akadt még néhány ötlete a bútorokra és a falakat vidámító, felakasztható kárpitokra vonatkozóan. Fecsegése egyre jobban bosszantotta Zsanda de maga Pierre is úgy vélte, hogy kisé elhamarkodott dolog közvetlenül érkezés után arról csevegni, miképpen alakítsák át az egész házat.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 Kényszerítette vendégét, hogy minden fogásból újra vegyen, és megparancsolta szolgáinak, hogy Gucsó kenyérszeletjére egyre újabb birka vagy vaddisznó tegyenek, ha az előbbi elfogyott. Tán a hosszú utazások alatt elvesztette az étvágyát, kiáltotta. Elnye, elnye, -elny, Gucsó úram, a kegyelmet korában jól kell táplálkoznia. Vagy talán nem izlik,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 Rea várakozó Marit. A lombardok utcája. Amikor este felé Guccò bevágtatotta a lombardok utcájába, és megállt a Tolomei bankház udvarán, lovának szőrét habos tajték borította. Gucsó odavetette a kantárt Inasának. Ágy a hosszú, most kihalt csarnokon, és oly gyorsan, amennyire merev csípője engedte, felkapaszkodott a nagybátya dolgozó szobájába vezető lépcsőm. Amikor benyitott az ajtón egy széles hát, Robert D'Artois háta fogta el előle a benti világosságot. A gróf megfordult. Elnyeg, barátom, kegyelmedet a gondviselés küldte, tárta szét két karját.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 ugyanis saját ügyeim, nem tűrnek többé halasztást. Oly busásan megfizetném, hogy nem lenne ok a panaszra. Ezer livrért sem mennék, nagy uram, kiáltott a gucso, és főleg nem ártóába. Robert a háttérben áldogáló kezét hasán összekúcsoló tolomeihez fordult. Mondja csak bankár barátom, hallott-e már valaha hasonló dolgot.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 Minthogy Máó nagynéném, ha csak meg nem szegi a király parancsát, nem hagyhatja el Párizt. Elszántam magam, hogy szövetségeseimmel megszerzem Hezdéni kastélyát. Pontosabban az én Hezdéni kastélyomat. Megvesztegettem, igen, úgy, ahogy mondja, a kegyelmed aranyaival. Tehát megvesztegettem a derék grófnő két poroszlóját, két olyan fickót, mint a grófnő valamennyi szolgája,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 A Kresai család erőszakkal akarja összeházasítani egy távoli rokonukkal, egy testi lelki fogyatékosságban szenvedő személyjel. Egy 45 éves aggasztjánnal, méltatlankodott Guccsó. Ugyancsak ifjú aggasztján, dörmögte Tolomei. De már csak engem szeret, ezt megmondta és most is megismételte, és ha máshoz kényszerítik, tudom, hogy belehal. Segítenie kell, bácsikám.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 Két nappal később Gucsó ismét nekivágott a Neflői útnak, az itáliai szerzetes társaságában, aki Robert kegyelmes úr üzenetét vitte az ártoái szövetségesekhez. A bőségesen megjutalmazott Fra Vincenzo készséggel vállalta a kerül kerülőt, hogy egy szívesség helyett kettőt tegyen Tolomeinek.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 és készüljön fel, hogyha szólítom, elhagyhassa szobáját. Bucsúzáskor Fra Vincenzo a kressai család számára érthetetlen nyelven szólította meg guccsót, és a mondatban a Csiáve meg a capella szavak is szerepeltek. Fra Vincenzo kérdezi, fordította le hogy rábíznák-e a kápolna kulcsát, mert korahajnalban kell távoznia, de előbb szeretné elmondani miséjét.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 Eliebel úrasszony átadta a szerzetesnek a kápolna és a szentségtartó kulcsát. Továbbá egy gyertyát készített elő, végül kölcsönösen elköszöntek egymástól. Szerintem ezt a gúcsót helytelenül ítéltük meg, mert igencsak tiszteletben tartja a vallás dolgait. Jegyezte meg Pierre de Kresai Fivérének, amikor a ház balszárnyán lévő szobájuk felé ballaktak. Eliabel a földszinti úriszobát foglalta el. Mária szögletes torony fél emeletén aludt, amely a vendégek számára fenntartott helységekhez vezetett. Miután bezárkoztak a számukra kijelölt szobába, Fravicenzom Vincenzo meggyontatta az A fiatalember csak ekkor döbbent rá, milyen különös sorsa van.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 Jól lehet, senki nem hallhatta őket, mégis suttogva beszéltek. A szerzetes megkérdezte gyónt a mennyasszony. Mári két nappal előbb gyónt utoljára, és Fravicenzó feloldotta az azóta netán elkövetett bűnök alól. Néhány perccel később, két folytott igen elhangzása után, a párizsi lombardok főkapitányának unoka öcse,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 Már itt ezen az éjszakán boldogasszonyát tette, és mint hogy a szerelemben annyit kapunk, amennyit adunk, ő maga is tökéletesen kielégült. Hajnani négy óra tájt a szerzetes ébresztette őket, és Ucsó ekkor visszatért szobájába. Ezután Fravicenzó némi szándékolt zajt ütve távozott, átment a kápolnán, összvérét elkötötte az istállóból,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 Szép fülöp volt jogtudósai, Raoul de Prelés vezetésével ellenzéki csoportot alkottak Poitier grófja körül. A hadak főparancsnoka Gosser de Chatillon nyíltan beismerte, hogy ehhez a párthoz tartozik. Ártóában sem javult a helyzet, többszöri tárgyalások ellenére Mao hajthatatlan maradt. Nem volt hajlandó aláírni a döntést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 ahol a búzára oly mértékben nőtt, ahogy a párizsiak soványodtak. Istenem, Istenem, táplálni kell őket, imádkozott Clemencia királyné a kiéhezett hordák láttán, akik élelmet koldulva egészen viccsenig vonszolták magukat. Annyi volt a szegény nyomorult, hogy csapatokkal kellett megvédeni a kastélyhoz vezető utat.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 A civakodó verejtékében úszva, büszkélkedett egy nemesei jóvoltából sikerült dobásával, amikor Mátyi trí gyors léptekkel közeledett. Lajos félbeszakította a játékot. Nos, se a királyné, kérdezte. Még nem tudni, szőr, az orvosok tanácskoznak. De poátyi én, a gyurám, kéri felségedet, kegyeskedjék sürgősen hozzáfáradni. A kis törvénykező teremben várja felségedet valóanagyúrral, már skorófjával és másokkal. Nem akarom, hogy zavarjanak, most nem tudok államügyekkel foglalkozni. Súlyos ügyről van szó, ször. Poátyi nagyuram szerint az ott elhangzó szavakat felségednek saját fülével kell hallania. Lajos kelletlenül engedte el a bőrlabdát, megtörölte arcát és ingére húzta a ruháját. Nélkülem folytassák, uraim, mondta. A palotába menet odaszólt kamarásának. Amint valamit megtud a királynéról, azonnal jöjjön, és jelentse. A bíboros megrontja a királyt. A férfét nem poroszlók őrizték, mint valami közönséges vádlottat. Két ifjú nemes fogta közre, Poátjé grófjának házanépéből túlságosan rövid csuhája alól, kilátszott nyomorék lába. Tizedik lajos szinte ügyet sem vetett rá. Fejbólintással üdvözölte fivéreit, bátját és Már de Noé urat, akik minnyájan állva fogadták. – Miről van szó? – kérdezte a király, miközben helyet foglalt közöttük, és intett, hogy üljenek le. – Úgy mondják egy sötét, tekervényes boszorkánságról.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 Ó, oh, igen, egy templomos bólintott a király. Két héttel ezelőtt önként jelentkezett a embereinknél, akik hozzánk küldték. Kegyelmethez küldték, Fülöp javította ki valóan. Poetje úgy tett, mintha nem hallaná a megjegyzést, és folytatta. Évrád azt állította, hogy fontos közlendői vannak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 furcsán elferdült tartását. Tehát, fivérem, fordult poatjéi fülöphöz. Nem akartam gondolataiban megzavarni, fivérem. Várom, hogy befejezze az ábrándozást. A cibakodó kisé elpirult. De nem. Figyelek, folytassa. Vallamása szerint azért ment Valenszba, hogy püspökével történt nézeteltérése miatt az egyik bíboros védelmét kérje. Ezt a részletet egyébként még tisztázni kell, hajolt Poitier, a kihallgatást vezető Miles de Noé felé. Évrád mindezt jól hallotta, de nem mozdult. Helyette ismét Poitier beszélt. Valensban Évrád állítólag védetlenül megismerkedett Francesco Cayetani bíborossal. Bonifác pápa unokaöccse, vágott közben Lajos, ezzel bizonyítva, hogy figyel. Ő az. Évrád azt állítja, hogy bizalmába fogadta őt ez a Bíboros, aki szerfelet jártas az alkímiában, és egyik szobája, ugyancsak Évrád szerint, zsúfolva van olvasztó kemencékkel, görebekkel, meg különböző porokkal. Minden Bíboros többé-kevésbé alkimista. Ez a vessző paripájuk. Vont vállat, sár de Duéz, eminen, ödlem, eminenciája. Duéz ő eminenciája még értekezést is írt erről. Ez így van, nagybátyám, de a jelenlegi ügy nem az alkimia körébe tartozik, amely egyébként igen hasznos és tiszteletre méltó tudomány. Kajetáni bíboros olyan szemét keresett, aki meg tudja idézni az örtögöt, és ért arontáshoz. Károly, márskorófia, valóan nagybátya gunyos modorát utánozva megszólalt. Éme egy mágiára való bíboros. Ej, hát égessék meg, vetette oda közönösen a civakodó, aki ismét az ajtót leste. Kit akar megégetni, fivérem? A bíborost? Vagy úgy, a bíborosról van szó? Nem. Akkor nem kell megégetni. Poatyéi Fülöp kimerülten sóhajtott, aztán kissé megnyomva a szavakat, folytatta. Évrát azt felelte a bíborosnak, hogy ismer valakit, aki aranyat csinál bár grófjának. Enév hallatán valóan felugrott és méltatlankodva kiáltotta.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 Fülöp a magára erőltetett nyugalom ellenére is elvesztette türelmét. Nagybátyám ugyancsak oda a boszorkányság vágyjára, amikor a vád Márinye ellen irányult, tehát ezt most legalább szíveskedjék végighallgatni. Először is nem bár grófjáról van szó, amint azt látni fogja, mert Évrád nem az általa említett emberhez ment, hanem a bíboroshoz egy volt templomost, bizonyos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 Annyit tudok róla, hogy megboldogult nagymesterünk unoka ötse. Megboldogult. Jó kifejezés, jegyezte meg halkan valóa. Bizonyos vagy benne, hogy soha nem álltál kapcsolatban vele? Foggatta tovább ojtyé. Esetleg régi testvéreid révén nem kaptál valamiféle utasítást tőle? Hallottam, hogy Longvi úr összeköttetést igyekszik teremteni közülünk egyesekkel. De semmi többet. És ettől a Jean de pré nem hallottad például annak a templomosnak a nevét, aki a Flandriai hadjárat idején üzeneteket hozott Longbi majd újabb üzenetekkel távozott tőle? Sárda Valoá felvonta szemöldökét. Fülöp unoka öccse határozottan sok mindent tud, de hát miért tartotta titokban értesüléseit? Évrárd remegni kezdett. Poatyiéi fülöp le nem vette róla a szemét. Ez az ember tökéletesen megfelelt a róla kapott személy leírásnak. Megkínosztak valaha? A lábam, nagy uram, a lábam válaszol helyettem, kiáltotta Évrárd. A civakodó elgondolkodott. Az orvosok túl sok időt töltenek el a tanácskozással. Klementiának nem lesz gyermeke, de ezt senki nem meri közölni velem. Aztán hirtelen ismét ráébredt a valóságra, mert Évrárt, térdre vetve magát, előtte rimánkodni kezdett. Ször, ször kegyelem, ne kínosztasson meg újra, Istenre esküszöm, hogy ez igazat akarom vallani. Ne szabad esküdni, ez bűn, tiltakozott a király.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 De esküszöm, szőr, kiáltotta Évrárt, hogy nem írtuk le sem felséget, sem poatjé nagyon nevét. Az utolsó pillanatban megrémültünk, és Giacomo meg Piero Colonna neve került a papírokra. A két kolonna bíborosé, magyarázta poatjéi fülöp. Mert őket úgy is emlegette a bíboros, mint ellenségeit. Esküszöm, hogy így történt. Esküszöm.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 Talán dühész bíboros küldte ide ezt az embert, Hogy árcson kajetáninak, szólalt meg Máldanoé. Nem lehetetlen, felelte poatyé, Ez az ébrárd minden vájúnál hajlandó enni, Amelyben kisé rohad a moslék. Igen komoly, meggondolt képet vágva most közbeszólt Valoánagyúd. Nem lenne -e kívánatos fülöp,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 Másnap felkeleste anyósát, hogy értesítse közeli elutazásáról. Maodár Toá most a szajna és a márn összefolyásánál a Sarentoni új konflánkastélyban lakott, amelynek berendezését és csinosítását még nem fejezték be. Beatriz de Hirszon is jelen volt a találkozásnál.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 kérdezte fülöpöt. Sovány, fekete ember, kisé bolondonak látszik, és fél lábára sántít. Mao beatrice figyelte. A leány igent intett a szemével. Ártoá grófnője szinte érezte, miként görnyed megválla a szerencsétlenség terhe alatt.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 Napról napra újabb erekjég érkeztek, lábszárcsontok és zábfogak halmozottak a királyi kápornában. Egy olyan utód reménye, aki minden kétséget kizáróan tőle származik, bevégezte a király átalakulását, és csaknem normális átlagemberré változtatta. Azon a napon, amikor Mao nőt magához hívatta, szemmel láthatóan nyugodt, udvarias, fesztelen hangulatban volt.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 Mao szüntelenül tapogatta a nyelvével, nem tudtam megállni, hogy ne éleszte fel újra meg újra a fájdalmat. Isten alatt egyetlen elvétett hang miatt felpofoszta a kápponnája kántóriát, Renier mestert. Törpéje, bohókás Jankó a legtávolabbi sarokba húzódott előle, ha észrevette. A grófnő kifakadt, Thierry de Hirston ellen.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 Elharapta a megkezdett mondatot, és szürke szeme felcsillant a szemöldöke alatt. A cukorka, dünnyögte. Nos, Beatrice, megvan. Szerezd meg azt a mérget. Mond, hogy a szarvasaimnak szánom. Azt hiszem, hasznát vesszük. A király távol létében.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 Nem szívesen szegte meg férje parancsát, aki megtiltotta Máot, D'Artoának, hogy megjelenjék az udvarnál. De másrészt ügyetlenségnek tartotta volna elküldeni a félelmetes grófnőt, ha már egyszer ideig jött, leánya hasát használva védőpajsként. Látogatásának nyilván fontos oka van, gondolta klemencia.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 Ez bizonyítja, hogy mennyire élvezi felséget, társaságát, kedves rokonom, jegyezte meg tréfásan Mau. Egyébként melyik ne értékelne ilyen remekbeformált teremtés? Attól féltem, vallotta be Clemencia, a tiszta ártatlan szemérmetlenségével, hogy Lajos majd távol tartja magát tőlem, mert gyermeket várok. De nem, egyáltalán nem. Keresztényi módon alszunk egymás mellett.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 Johanna kezet csókolt a és Mao követte példáját. – „A kedves rokonom! – kiáltotta. – Milyen nemes szívű! – Mondtam Johannának, hogy csak is felségetben talál segítő társat. Vicsemből távozva, a konflam felé vezető úton Mao elgondolkodott. – Megtörtént, most pedig várnunk kell. – Mikor nyelile? Talán ma este? Talán három nap múlva?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 Az a természetes élettani folyamat, amely a francia udvarnál ezekben a napokban boldogsággal töltötte el a királynét és poatjéig grófnéját, egy Párizstól tíz mérföldnyire lévő kis udvarházra drámát és szerencsétlenséget készült árasztani. Marida -e arcát néhány hét óta aggodalom és gond dúlta fel. A hozzáintézett kérdésekre alig válaszolt. Májvaszínű karikával árkolt, sötétkék kék szeme, mintha megnőtt volna, és áttetsző halentékán egy apró ér rajzolódott ki. Magatartása szórakozottávál. Csak nem éri utol ismét az a tavalyi bágyattsággal járó betegség, kérdezte Pierre fivére. Hiszen semmit nem fogyott, felelte Eliabel úrasszony. Szerelmi epekedés gyötri az agút csójára eszében, ideje lesz férjhez adni. Ám a kresai család puhatolózására rokonunk, szentbenan csupán annyit üzent, hogy az ártoái liga ügyeivel való elfoglaltsága miatt nem gondolhat házasodásra. Bizonyára érteklődött vagyoni helyzetünkről, jegyezte meg Pierre de kressai. Meglátja, anyám, meglátja, egyszer még talán megbánjuk, hogy kiadtuk a gucsó útját.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 Nász éjszakájuk gyönyörűségeit nem hazudtolták meg az újabb együttlétek sem. Legutóbbi találkozásuk alkalmával azonban Gucson mégis, mintha valami változást látott volna ifjú asszonya viselkedésében. Mint Eliabben urasszony, ő is észrevette Mári aggodalmas tekintetét, szomorúságát és az arcát befelhőző új keletű árnyékot.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 Elsőnek Gucsó indult lefelé a keskeny falépcsőn, és kezét nyújtva Marinak fokról-fokra segítette, mintha a lány most különösképpen törékennyé vált volna, és neki kellene támogatnia a minden lépését. De hiszen még semmi nehézséget nem okoz, mosolygott Mari. Gucsó maga is érezte, hogy milyen nevetségesen viselkedik, boldogan elnevette magát.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 ez a két szerelmes, ha ezen a reggelen megtudják, Hogy életükben többé soha nem találkoznak. Hazafelé menet, Mári egész úton énekelt Az aranybimbókkal telehintett rétek És a virágbaborult borult fák között. A mold partján megállt, hogy egy csokor iriszt szedjem. A kápolnánkat akarom feldíszíteni, mondta. Siessen, úrnöm, kérlelte a cselédlány,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 Honnan jössz, hogy ennyit késtél? kérdezte ridegen Eliabel urasszony. Mári egy szót sem szólt, kezéből a földre hullottak a, az íriszek Nem is kell, hogy beszélj, úgy is tudom, folytatta eliabel urasszony. Vedd le. Anyám, suttogta Mári fuldokló hangon, le a ruhával, ha mondom. Soha! rázta fejét Mári.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 Megoldásként ő hajlott inkább a bosszú Hugukat megbecstelenítették, őket saját fedelük alatt gyalázatosan elárulták. Egy lombard, egy uzsorás, hasánál fogva szegezik a gazembert boltjának kapujára. Vadászgerejükkel felfegyverkezve megeresztett kantárral vágtattak neflőbe.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 Bali-on neflőnek fogják nevezni, a király minden bizonynal főúri címmel ruházza fel, és már szíve alatt hordott fiát, mert semmi kétség, hogy fiú lesz, egy napon majd lovagká ütik. Álmodozása csak akkor szakadt félbe, amikor vágtató lovag dobogása csattogott neflő kövezetén. A lárma a ház előtt halt el, de ugyanakkor a kapu kopogtatója vad dörömbölésbe kezdett.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 Guccsónál nem hiányzott a bátorság, de maradt még egy cseppnyi józan esze. Ha szembeszáll ezzel a két felfegyverzett el, kevés esélye lenne a győzelemre, hiszen még a tőre sem volt a közelben. Mi a fivédek fivérek felforgatták a házat, és haragjukat a bútorzaton töltötték ki, Gucsó az Istálóba szaladt. Az éjszakában idáig hallatszott Rikárdó nyögdécselése. A könyveim!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 Mindketten az ablakhoz ugrottak. Menekül a gyáva, menekül! A párizsi útra tért! Hé, parasztok, talpra! Vágjátok el az útját! Természetesen senki nem mozdult. A két fivérekkor kirohant a házból, és kucson nyomába erett. Az ifjú Lombard jóvérű paripája azonban kipihenten került ki az Istállóból, a Kresai fivérek lovai viszont szegény, vidéki gebék voltak.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 Mindenképpen bepanaszolnak és pert indítanak ellenünk. Tehát értesítenem kell egy magas rangú szemét, hogy állítsa le az ügyet, mielőtt még túl nagy botrány kerekedne. Valóán nagy is fordulhatnék, de ő mindig csak ígérget és semmit nem tesz. Robert nagy uram, akkor inkább a városi heroldokat kérem fel, hogy kürtöljék világá a hírt.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 Elcsodálkozott, hogy milyen sokféle ember gyülekezik ott. Tisztek, szolgák, fegyvernökök, nemesurak, tudósok és polgárok. Mindenki hangtalanul mozgott, mintha az emberek, az állatok és a tárgyak megnémultak volna. A földet vastagon behintették szalmával, hogy elfojtsák a szekerek meg a léptek zaját. Senki nem mert beszélni, és ha igen, csak suttogva. Haldoklik a király, súgta egy ismerős uraság tolomai fülébe. A kapuknál, mintha nem is állt volna őrség, az íjászok minden érkezőt beengedtek. A fejetlenségben akár gyilkosok vagy tolvajok is besúran volna a kastélyba, anélkül, hogy bárkinek eszébe jutott volna feltartóztatni őket. A tömegen hirtelen mormogás hullámzott végig. A patikus helyet a patikusnak. Két udvarnok jelent meg, bászonnal leborított mély ón tálat amelynek tartalmát az orvosok fogják megvizsgálni. Az egyik előcsarnokban az öltönyeikről felismerhető orvosok most egymás között tanácskoztak. Daróc ruhájuk felett barna körgallért viseltek, fejük búbiát a szerzetesekéhez hasonló kerek kis sapka fette. A kirurgusoknak hosszú, szűk, ujjú ruhájuk volt, a kerek sapkájukról leomló fehér lepel eltakarta arcukat, nyakszírtjüket és vállukat. Tolomei megtudta, hogy a király az előző napon igen jól érezte magát. Délután még labdajátékkal szórakozott. Utána bement a királynéhoz, de nem sokkal később, hétrét görnyedve kezdett. Éjszaka gyötrelemes görcsök közepette, maga kérte az utolsó kenetet. Betegségét illetően az orvosok nem tudtak megegyezni. Fúldoklásából és emlékezete kihagyásából egyesek arra következtettek, hogy a játék hevétől kimelegedett állapotban megivott hideg víz váltotta ki a rohamot. Mások azt állították, hogy a víz semmiképp nem marhatta ki a király belső részeit, annyira, hogy vért eresszen maga alá. Az orvosok inkább vitatkoztak, mint cselekedtek, és mert túl sokan voltak a magas rangú betegágya körül, semlegesítették egymás tudományát. Csupa ártalmatlan gyógymódot javaltak, nehogy utóbb bármiért is felelősséget kelljen vállalniuk. Az udvari nemesek egymás között burkolt megjegyzéseket tettek, a király nemrég történt megbabonázásával kapcsolatban. Olyan képet vágtak, mintha sokkal többet tudnának az ügyről az elmondottaknál. Aztán egyéb kérdések is felvetődtek. Ki fogja betölteni a régenséget. Egyesek sajnálták, hogy grófja távol van. Másoknak éppen ellenkezőleg nagyon is kapóra jött a távolléte. Vajon a király a régens személyére vonatkozóan kinyilvánította-e már határozott akaratát? Senki nem tudta de betegágyához hívatta a kancelláriát, hogy végrendeleti intézkedéseihez még egy kiegészítő záradékot diktáljon. Tanomai keresztül vergődött a visszafolytott izgalomtól nyugtalan sokasságon, és eljutott a szobáig, amelyben a király kamarásaitól, szolgálóitól, családjának és tanácsának tagjaitól körülvéve a halállal viaskodott. A lombard bankok főkapitánya hegyre állt, és az előtte állók válla fölött megpillantotta a párnákkal feltámasztott tizedik lajost, akinek beesett, felényére zsugorodott arca, az elmúlási jegyeit viselte. Egyik kezét a mellén, másikat a hasán tartva összeszorított szája a nyögött. A körülötte állók összesugtak. A királynét... A királynét, a királya királynét kéri. Klemencia udvarhölgyei és Buvil grófja társaságában a szomszédos helységben ült, és szüntelenül Judelin kezét szorongatta. A királyné az éjszaka egy pillanatra sem hunyta le a szemét, halántékát a bánat, meg a kialvatlanság abroncsa szorongatta. Miközben az előtte ágáló valóá nagyúr egyre csak azt hajtogatta. Drága jó húgom, fel kell készülnie a legrosszabbra. De hiszen felkészültem, nem szükséges, hogy ezt tőle tudjam meg, gondolta klemencia. Tíz hónapi boldogság, lehet, hogy mindössze csak ennyire volt jogom. Talán nem eléggé köszöntem meg Istennek, amit kaptam tőle. Nem a halál a legrosszabb, hiszen az örök létben ismét találkozunk. A legrosszabb arra a gyermekre vár, aki öt hónap múltán megszületik, akit Lajos már nem fog látni, és aki csak akkor ismerheti majd meg apját, ha maga is túlvilágra kerül. Miért engedi ezt az Isten? Minden terhet és nehézséget bízzon rám, hugom, csak arra legyen gondja, hogy szíve alatt hordja a királyság reményét. Állapota nem engedi, hogy magára vállalja a régens feladatát. A franciák egyébként is rosszul tűrnék, ha egy idegen asszony keze kormányozná őket. Hogy kasztiliai Blanka is idegen volt? Igaz, igaz, de ő hosszabb ideig volt királyné. Báróink még nem eléggé ismerik hugomat. A trón gondjait nekem kell levennem válláról, és az alapjában véve nem sok változást jelent helyzetemben. Ebben a pillanatban lépett be a kamarás, hogy közölje a királynéval, haldokló férje látni kívánja. Valóa egy mozdulattal leintette majd folytatta. Alig, ha érdem részemről, ha magamat javaslom, de én vagyok az egyetlen, aki hasznosan betöltheti a régens feladatát. És biztosíthatom, én rá tudnám bírni a franciákat, hogy szeressék leendő királyuk anyját, ha Isten kegye révén hugom fiúgyermeket szülne. Bátyám, kiáltotta Klemencia, Lajos még lélegzik. Szíveskedjék inkább csodáért imádkozni, hogy életben maradjon, és legalább haláláig halassza el terveit. Ahelyett, hogy visszatart, engedje, hogy elfoglaljam helyem, az ágyam mellett. Természetesen, Hugom, természetesen, de mégis vannak dolgok, amelyekre gondolni kell, ha királyné valaki. Mi nem adhatjuk át magunkat a köznapi fájdalomnak. Lajos az imént végrendeletének záradékában, nagy adományokban részesítette felségedet. Nagy lelkűen különféle kegydíjakat osztogatott, egyet éppen Louis de Marigny nak és mindez még inkább megterheli majd a kincstárt. De a régenségre vonatkozóan semmiféle intézkedést nem tett. Maradj velem, Judelin, suttogta a királyné, és felállt. A király szobája felé menett, buvilhoz fordult. Ők, barátom, nem tudom elhinni, mondja hát, hogy nem fog bekövetkezni. Ez sok volt a derék buvil számára, a régi főkamarás sírva fakadt. Ha arra gondolok, suttogta ha arra gondolok, hogy engem küldött nápolyba úrnőmért. Még különösebben viselkedett Judelin. A fehérnemű gondozója egy percre sem tágított a királyném ellől, aki mindenben hozzáfordult. Annak a férfinak a halátusája láttán, akinek ő volt az első szeretője, akit oly engedelmesen szeretett, majd oly álhatatosan gyűlölt. Judelin semmit nem érzett. Nem gondolt sem rá, sem önmagára, mintha emlékei előbb haltak volna el, mint az, aki ébresztette őket. Érzelmeinek minden erejével barátnője a királyné felé fordult. És ha Judelin ebben a pillanatban szenvedett, az csupán clemencia szenvedésének látásából fakadt. A királyné egyfelől Judelin másfelől buvél karjára támaszkodva ment végig a szobám. Tolomei még mindig az ajtóban állt, és amikor megpillantotta a buvilt, hirtelen észbe kapott, hogy miért is jött tulajdonképpen. Igazság szerint ez nem a legalkalmasabb időpont, hogy beszéljek vele, gondolta. A két keresai viszont e percben nyilván már nálam van. Ej, ez a halál ugyancsak rosszkor jön. Ekkor egy terebélyes hústömb taszította odébb Tolomeit. Maogróf nő érkezett, ruhája ujját feltűrve, és úgy tört magának utat a sokaságban. Mindent elsőprő tekintéje miatt a személyé csújtó kegyvesztettség ellenére sem mert tiltakozni senki. De még csak nem is csodálkoztak az emberek, hogy itt látják, amikor mint közeli rokon és királyi per elfoglalja az őt megillető helyet. Igyekezett az alkalomhoz illő képet vágni, és vonásai megdöbbenést, lesújtottságot fejeztek ki. Amikor a küszöböt átlépte, halkan megszólalt, de oly tisztán és tagoltan, hogy legalább tizen is hallották. Ketten, ilyen rövid idő alatt, ez valóban sok. Szegény királyság. Katonás léptekkel indult az egyik kisebb csoport felé, ahol Márci Károlyt, Robert és Filip de Valoát látta. Mindkét kezét Robert felé tárta, és csak szemének intésével jelezte, hogy a megindultság elfolytja szavát, s hogy ilyen napon minden széthúzást el kell feledni. Ezután térdre rogyott a királyágya mellett, és megtört hangon rebekte. Könyörgökször. Bocsásson meg a gondokért, amelyeket felségednek okoztam. Lajos ránézett, zöldes kék szemét a halál mély karikája övezte. Éppen most cserélték ki alatta a tálat, mindenki szeme láttára. Igyekezett erőt venni magán ebben a kényelmetlen helyzetben, és most először mutatott némi igazi fenséget és valami királyit, amit egész élete során nélkülözött. Megbocsátok rokonom, ha aláveti magát a királyi hatalomnak. Felelt emi alatt ülése alá csúsztatták az újabb tálat. Szőr, esküvel fogadom felségednek, ígérte Mao. A körülötte állók közül többen őszintén megrendültek, amikor látták, hogy a rettenthetetlen grófnő ennyire meghunyászkodik. Robert a szemöldökét ráncolva súgta a rokonai fülébe akkor sem játszhatna jobban, ha ő ölte volna meg. A cibakodót újabb görcs lepte meg, mindkét kezét hasára szorította, felhúzott ajka alól elővicsorodtak összezárt fogai. Halántékán verejték patagzott és arcához tapasztotta haját. Néhány másodperc múlva csak annyit mondott. Ez hát a szenvedés. Ilyen a szenvedés.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 Kedves barátaim, gyermekeim, kezdte végül, roppant szörnyű a hír. Királyunk, igen, ami felettébb szeretett királyunk, meghalt. Hangja elcsuklott, és úgy verte a mellét, mintha ő lenne felelős a király haláláért. Az általános megdöbbenést kihasználva felkiáltott: Térdre, mindenki térdelje le, és imádkozzunk lelkeüdvéért.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 Aztán egy ilyen pár, vajon visszaadná-e húguk becsületét? A botrányjal csak önmaguknak ártanának. Tanomai minden áldozatra kész, igyekszik az elkövetett gaztettet helyrehozni, előkelő hatalmas összeküttetései vannak, barátja Váloánagy nagyúrnak, Dártoánagy nagyúrnak, Buvél úrnak.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 A kiadásokra ne legyen gondjuk. Várják benyugodtan, amíg Tolomei tesz valamit érdekükben, mert reméli, hogy már másnap fel tud ajánlani valamely lehetőséget sértett becsületük gyógyítására. Mindenek előtt azonban a botrányt kell elkerülni. Pierre és Jean de Cressei meghajolt Tolomei érvelése előtt, amikor elbúcsúztak tőle szinte áradozva, szorongatták a kezét.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 Tizedik Lajos, a civakodó, 1316. június 5-ére virradó éjszaka, valamivel éjfél után kilehelte lelkét. 329 év óta először fordult elő, hogy Franciaország királya fiú örökös nélkül halt meg, és így nem volt királyagyni a koronáját. Valóan a gyúr, aki rendszerint oly buzgón gondoskodott a királyi pompáról, Akár nász, akár gyász volt szó, most egyáltalán nem törődött az unokaöcsének kijáró végső tiszteletadással. Magához rendelte Matyő de Tri főkamarást, és minden egyéb utasítás helyett csupán annyit mondott. Csinálja úgy, mint legutóbb. Ő maga viszont már a koradél előtti órákban azzal foglalatoskodott, hogy összehívjon egy tanácsot de nem Vicsenben, ahol egy ilyen ülésen elkerülhetetlenül a királyné elnökölt volna, hanem Párizsban a citébéli palotában. Hagyjuk magára bánatával drága húgunkat, jelentette ki, és ne növeljük azt, ami értékes terhének árthat. Az egybegyült tanács összeállítását tekintve inkább családi összejövetelre hasonlított, semmint a kormányzat egyik kamarájára. Az asztal körül ott ült az elhunyt király fivére, Károly, Marskrófia Szép Szépfülöp fivérei Charles de Valois és Louis d'Évres. Szent Lajos unokája, Louis de Clermont, 8. Lajos unokája, illetve dédunokája, Mao d'Artoa és Robert d'Artoa. Charles de fia, Philip és mellettük a kancellár, a sensi érsek, és Buvil grófia képviselte az igazságszolgáltatást, az egyházat, valamint a királyi ház főtisztségviselőit. Valóá kénytelen volt meghívni Mao grófnőt is, mivel ez idő szerint rajta kívül a grófnő volt az egyetlen Párizsban tartózkodó királyi per. Így hát annak gyilkosa, akinek örökségét most haladéktalanul rendezni kívánták, ismét visszanyerte előjogait, és titokban élvezte győzelmét. Valóan némi ellenkezést várt ugyan mautól, de nem tartott tőle túlságosan. Arra számított, hogy a rokonság többi tagja egyhangulag őt fogja támogatni. Morné kancellár az ő kreatúrája volt, már érsek a cinkosává szegődött, ami pedig bovilt illeti, mindenki tudta, hogy, hiány, hogy hiányzik belőle a kezdeményező képesség, és hogy felettébb szolgálatkész. Valóá igazában örült, hogy Poitier Fülöp és Gosser de Chateau, a hadak parancsnoka, hiányzik a gyűlésből. Velük nehezebben mennének a dolgok. De most mindketten a bíborosok összeterelésével foglalkoznak Lyonban. Így módon Valóá nagyúr úgy érezte, hogy teljesen szabad kezet nyert, sőt, talán túlságosan is biztos volt a dolgában. Az asztal felső végén a királyi karosszékben terpeszkedett el. Habár arcára bánatos kifejezést erőltetett, mégsem tudta tökéletesen leplezni elégedettségét, hogy éppen ezen a széken ülhet. Íme összegyűltünk, ha bennünket sújtógyászban, kezdte, hogy sürgető dolgok felett határozzunk. Ezeknek egyike a méhben növekvő magzat érdekeit védő két kurátor kiválasztása, akiknek nevünkben ügyelni kell majd Klemencia királyné terhére. Másik teendőnk a királyság régensének kijelölése, mivel az igazságszolgáltatás és a kormányzás folyamata nem szakadhat meg. Tanácsukat kérem! Az uralkodó kifejezéseit használta, és mindenképp a királyi hatáskör birtokosának tolta fel magát. Viselkedése ugyancsak megbotránkoztatta féltestvérét Évő grófját, akinek lelki szilárdsága és egyenes gondolkodás módja, erkölcsi elvei és az alkotmány iránt érzett tisztelete nehezen viselt el ilyen ilyenfajta eljárást. A gályoskodó ismeretes természete volt az ok, hogy Louis Débrő soha nem kért részt a hatalom aktív gyakorlásából. De figyelt, ítélkezett, és ez egy év óta Valois által sugalt és végrehajtott intézkedések többségét helytelenítette. Valóá maga válaszolt előbbi szavaira, amikor azt ajánlotta, hogy a kurátorok kinevezését is a régensre kell bízni. Évről akkor azzal a váratlan hevességgel, amely olykor éppen a meggondolt emberek jellegzetessége félbeszakította. El kell viselnie, fivérem, hogy mi is szóhoz jussunk, és, ha lehet, ne kösse össze az egyik kérdést a másikkal. A régenség elrendezése olyan dolog, amelynek precedenseit megtalálhatjuk a királyság évkönyveiben, és ezt a kérdést a perek tanácsa előtt kell megvitatni. A kurátorok kijelölése más feladat, az a közeli családtagokra tartozik, tehát arról a kancellár segítségével itt is tudunk dönteni. Vannak jelöltjei? A közbeszólástól, de még inkább annak határozott hangjától megdöbbent Sárda Valoá, hogy időt nyerjen, kérdéssel válaszolt. És kegyelmet, fivérem, kiket ajánlana? Évrő grófja végighúzta kezét a szemhéján. Úgy gondolom, mondta, olyan embereket kell választanunk, akiknek múltja kifogástalan, akik elég érettek ahhoz, hogy megbízhassunk bölcsességükben, és akik már bizonyítékát adták lojalitásuknak és királyaink iránti odaadásuknak. Én hajlanék rá, hogy Joinville királybírót javasoljam, ha a magas kora... Csak nem százesztendős, Nem tenné képtelenni erre a feladatra. De itt látom Bóvél urat, Aki fivérünknek, Fülöp királynak főkamarása volt, És oly hűséggel szolgálta mindenben, Hogy bízvást kiérdemli dicséretünket. Ő kísérte klemencia királynét Franciaországba, A királynő ragaszkodik hozzá. Valóan megkönnyebbült el lélegzett fel, ha Louis Dévrő unalmas erkölcs prédikációjának nem volt egyéb célja, mint Boville-t jelölni a kurátor tisztségére, akkor megnyugodhat. Sietett hát eleget tenni fivére óhajának, és lelkesen jóváhagyta az ajánlatot, buzgón bizonygatva, hogy ő maga is éppen Boville személyére gondolt. A jelenlévők, jelenlévők mind helyeselték a választást. Kiszóval, kibólintással. Ki csak egy morgással. A kövér buvil meghatott arccal emelkedett fel. A korona iránti ragaszkodásának hosszú éveiért most kapta meg az elismerést. Ez nagy megtiszteltetés, nagy uraim, nagy megtiszteltetés, mondta. Esküszöm, hogy vigyázni fogok Clemencia királyné magzatára, akár életem árán is megvédem, minden támadás vagy merénylet ellen. De mert évrő nagy megemlítette Joinville urat, Szeretném, ha a királybírót, vagy ha ez nem lehetséges, Akkor a fiát jelölnék ki mellé. Hogy Szent Lajos őfelséges szelleme Ippúgy jelen legyen őrködő szolgájában, Mint ahogy az én uram, Fülöp király szelleme bennem él, Aki az ő szolgája voltam. A bovél szájából ritkán hangzott el Ilyen hosszú körmondat a tanácsüléseken, és amit ki akart fejezni, az kissé szövevényesnek bizonyult számára. Utolsó szavai nem voltak eléggé világosak, de szándékát mindenki átérezte. Évrő grófja köszönetet mondott érte. Most pedig, szólalt meg valóá, rátérhetünk a régenség elrendezésére. Ismét elakadt, mert most buvél grófja állt fel székéről és félbeszakította. – Mindenek előtt, nagy uram! – Mi van, Buvil, kérdezte jó akaratú arccal valóá. – Mindenek előtt, nagy uram, nagyon alázatosan felkérem, hogy hagyja el székét, mert az a királyt illeti, nekünk pedig gondolni kell rá, hogy a királyt e pillanatban Clemencia úr a szíve alatt hordja. A szavait követő nagy csendben csak Párizs lélek harangjának csengését lehetett hallani a dühös pillantást vetett Bouvillra, de megértette, hogy szót kell fogadnia még hozzá jó képpel. Íme, ilyenek az ostobák, gondolta, miközben felállt, és helytelenül tesszük, ha bízunk bennük. Olyan ötleteik támadnak, amelyek senki másnak nem jutnának eszébe. A jobb keze felől ülők mindegyikének egy-egy helyjel odébb kellett telepedniük. A búvél megkerülte az asztalt, előhúzott egy zsámojt, és a hűséges őr pózában karbafont kézzel foglalt helyet, tisztes távolban az öreg karosszék mögött, amely annyi sóvárgás tárgya volt. Valoáját adott Robert Dártoának, aki ülve maradt, és néhány nem túlzottan udvarias mondatával nyíltan jelezte: Elég volt a bárgyus, bárgyúságokból, térjünk át a komoly dolgokra. Szerinte az idő túlságosan rövid sem, hogy formalitásokra vesztegessék, és amit most elhatároznak, azt a perek tanácsa majd jóvá hagyja. Ezután, mintha a helyzet nyilvánvalósága késztetné rá, hirtelen azt javasolta, hogy a régenség tisztségével sárdevalóát de bízzák meg. A barázda közepén nem váltanak kezet az eke szarván, mondta. Jól tudjuk, hogy szegény nagyos rokonunk nevében, akit most föld alá teszünk, mindvégig sár kormányozta az országot. Annak előtte pedig mindig ott ült Fülöp király tanácsában, ő feleségének nem egy téves intézkedését meghiúsította, És igen sok csatát nyert számára. A családban ő a legidősebb, és csak nem harminc esztendő óta hozzá szokott a királyi feladatok elvégzéséhez. Úgy látszott, hogy csupán két személy nem ért egyet a szónokkal. Louis Débrő Franciaországra gondolt, Maudartois saját magára. Ha sár lesz a régen, töprengedte grófnő, ő bizonyára nem hívja vissza konflammarsalt, és nem szünteti meg a grófságomra nehezedő gondnokságot. Ő Robert játszmáját játsza, robert pedig az övét. Lehet, hogy elsiettem Lajos más világra küldését. Talán inkább várnom kellett volna, amíg vőm visszatér. Szólnom kellene Fülöp érdekében, de hát, ha gyanút keltek vele. Évrő ismét közbeavatkozott, és egyenesen Valóához intézte szavait. Mondja a Sárl, ha Fülöp-fivérünk történetesen akkor hal meg, amikor Lajos unokaöcsénk még gyermek volt, Jó szerint ki lett volna a régens? Természetesen én mosolygott Valóá, mintha csak az ő malmára hajtanák a vizet. Most kegyelmed volt a legidősebb fivére. Akkor tehát jog szerint most unokaöcsénknek, Pohátyi Fülöpnek kell betöltenie a régens tisztjét. Ma a reménye újraélet. És amikor Károly, más korófia úgy vélte, okosan teszi, ha kijelenti, mi szerint fivére nem lehet egyszerre mindenütt, a Konklávén is, meg Párizsban is, a grófnő beleavatkozott a vitába. Lyon nem a nagy kán országában van. Néhány nap alatt vissza lehet térni onnan. Most nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ilyen fontos ügyben dönthessünk. A királyság tizenkét perje közül csak kettőt látok körünkben. Egyetlen herceg érsek, egyetlen gróf érsek nincs jelen. Sem a hat parancsnok, sem a burgundi herceg utóbbi név hallatán Robert D'Artois, Philippe de Valois és Louis de Clermont egyszerre pattant fel. Judé, az új burgundi herceg és anyja franciaországi Ágnes, éppen tőlük féltek a leginkább, és az ő üzelmeik megelőzése véget kellett tud sietniük. Clemencia gyermekének még meg kell születnie, és csak akkor derül majd ki, hogy fiú vagy leány. A burgundi herceg judé tehát, mint poatyié, mint valóá ellenében jókal követelheti a régenséget, unokahuga, burgundi margit leánya, a kis navarrai Johanna nevében. Márpedig mindenki tudja, hogy Johanna fattyú. De hisz ezt nem állíthatja Robert, kiáltott a lőidébről. a feltételezés nem bizonyosság. Margit pedig magával vitte titkát a sírba, ahová kegyelmet juttatta. Évrő ez utóbbi megjegyzését csak vaktában és általános értelemben vetette oda, de az óriás, akinek minden oka meg volt, hogy személyétért célzásnak vegye, felkérte rokonát, hogy kijelentését magyarázza meg vagy vonja vissza. Elfelejti Louis, hogy a nővéremet vette feleségül, így hát éppen a legközelebbi rokonom lenne rágalmazóim harsonája. Kegyelmed akkor sem beszélhetne másként, ha a burgundiak megfizették volna. Az ügy egyre rosszabbra fordult, és egy ideig félő volt, hogy a két sógor kihívásos párviadalhoz folyamodik. A nálytoronja kapcsolatos botrány és következményei ismét megosztották a királyi családot sőt az a veszély fenyegetett, hogy a királyságot is megosztják. Marinyi érsek ekkor az egyház hangját hallatta, és megbékélést hirdetve felszólította az ellenfeleket annak a tiszteletben tartására, amit ő, a gyász fegyverszünetének nevezett. Szerinte nem kell megbélyegző szándékot tulajdonítani évrő Nagy úr szavainak, mert az ő szájából elhangzott, Sír, szó nyilván a sátögájár erődöt jelentette, ahová miként egy sírba zárták el Burgundi margitot, és ahol meg is halt. Louis évről nem helyeselt és nem cáfolt. Robert a foga között szűrve a szót mormogta. Ha így is van, sátögájár akkor sincs olyan távol évrőtől, mint évrő az én koncsi kastélyomtól. Ekkor megnyílt az ajtó, és Mátyi Tri jelentette, hogy fontos közlendője van. Felkérték, hogy beszéljem. Amikor a király testét kezdte a kamarás, egy észrevétlenül odalopakodó kutya megnyalta a zsigerek eltávolításakor használt vázondarabot. És aztán, csattant felvalóák, ezt nevezik egyelmet fontos hírnek. A kutyát nagyuraim ezután tüstént fájdalmak lepték meg. Nyüsszíteni kezdett és görcsösen rángatózott. Ugyanaz a baj gyötörte, mint a királyt, és azóta talán már el is pusztult. Megint csak a Notre-Dame felől ide hallatszó lélekharang csengését lehetett hallani. Mau grófnő megserezzent, de iszonyú félelem markolta meg a szívét. Egy kutya torkossága miatt fognak leleplezni, gondolta rémültem. Arra gondolmát jő, hogy méreg volt, szólalt meg végül Louis Débről. Gondosan vezetett vizsgálatot kell elrendelni, jelentette ki Sárda Valoán. aki a vita alatt szótlanul üldögélt a királyi karosszék mellett, most felállt. Nagyuraim, ha a király életére akarnak törni, félő, hogy netán a születendő gyermekét is támadni fogják. Ezért kérem, hogy hat főnyi, felfegyverzett, csatlós álljon rendelkezésemre, akik éjjel-nappal őrzik a királyné ajtaját, és minden bűnös szándékot meghiúsítanak. Rávízták, hogy cselekedjék tetszése szerint. Nem sokkal ezután másnapra halasztották a tanács ülését, anélkül, hogy bármely érdemleges ügyben határoztak volna. Valóá reménykedett, hogy a most következő órákban előbbre lendítheti saját ügyét. Az ajtónál Mau odalépett Louis évrőhöz, és halkan megszólította. Nincs szándékában lovast meneszteni Fülöphöz, hogy tudassa vele a történteket? Természetesen megteszem, rokonom, és Ágnes néninket úgy szintén értesíteni fogom. Akkor hát kegyelmedre bízom a dolgot, minthogy mindenben egy véleményen vagyunk. A tanács üléséről távozó Buvilt a palota udvarán megállította a rávárakozó Spinello tolomei, és védelmet kért unokaöccse számára. Ó, a kedves fiú, a derék utcsó, lelkendezett buvil. éppen ilyen ember kell most nekem, aki segít őrizni a királynét. Nagy lélek jelenléttel bír, gyors mozgású. Klemencia úrnő nagyon kedvelte a társaságát, kárhogy nem fegyvernök, és még csak nem is jelölt. De végeredményben akadnak helyzetek, amikor az erény többet ér, mint az előkelő származás. Az a kisasszony is éppen így gondolkodott, aki hozzáment feleségül, szólt közbe toloméi. A szóval megházasodott. A bankár megpróbált röviden beszámolni a Gucsót ért kellemetlenségekről, de Buvir nem nagyon figyelt rá. Sietett, azonnal vissza kellett térnie vicsembe, és ragaszkodott ötletéhez, hogy guccsónak a királyné testőrei között van a helye. Taromei azonban kevésbé feltűnő és távolabbi vidéken végzendő feladatot szeretett volna találni unoka számára. Ha valamely nagy tekintélyű egyházi személy mondjuk egy bíboros mellett biztonságba lehetne juttatni, Nos, barátom, akkor küldjük őt dühéz ő eminenciájához. Mondja meg Gucsónak, keressen fel Vicsenbe, ahonnan mától kezdve nem mozdulhatok el. Ott majd elmeséli az ügyet. Sőt, ha jobban meggondolom, nagy szolgálatot tenne nekem, ha oda menne. Szükségem van valakire, akire egy titkos küldetést bízhatnék. Igen, mondja neki, hogy siessen. Várom őt. Néhány órával később három különböző úton három lovas indult Lyon felé. Az első lovas, aki köntösén Franciaország címerét viselte, a főúton vágtatott Ezonné Montargé és Neveré érintésével. A rábízott levélben Sár de Valoa értesítette Poátyéi Fülöpöt fivére haláláról. Továbbá tájékoztatta arról a kényszerhelyzetről, amely előtt ő, Valoa áll, mert a sürgető körülmények miatt és a tanács akaratából azonnal meg kell kezdenie a régensi feladatok gyakorlását. Az Évrő grófjának címerével ellátott második lovas a Providen és Troénát vezető átvezető kényelmes úton haladt. Utasítása szerint előbb Dijonban, majd a burgundi hercegnél kell megállnia, mielőtt Poachyé grófjához menne, de a beleküldött üzenetek nem egészen úgy hangzottak, mint a Charles de Valois. Végül az Orléant, Burzsot és Roant érintő rövidúton ügetett, Bovil grófjának színeiben az alkalmi lovas, Guccio Barioni. Őt hivatalosan... Düész bíboroshoz küldték, de utasítása értelmében poetyi égrófját is fel kellett keresnie, hogy élőszóval tudassa vele, mi szerint a király halálát feltehetően mérgezés okozta, és hogy a királyné védelme szüntelen éberséget követel. Franciaország sorsa ezen a három úton dől el.